Брама Європи. Історія України від скіфських воїн до незалежності. Автор Сергій Плохій. Степами давньої скіфії, битими чумацькими шляхами, темними стежками холодного яру, палаючими фонтанами війн, мирними нивами тяглися і переривалися тернисті шляхи народів, що мешкали на території сучасної України. У цьому вирі подій виникали князівства, руйнувалися союзи, спалахували війни. Історія українських земель упродовж двох з половиною тисячоліть зазнала багато трагічного та героїчного. Оповідь охоплює широкий період історії України, від її зародка до найновіших часів, коли перед українцями постав доленосний вибір. Щоб зрозуміти тенденції, які лежать в основі поточних подій в Україні та їхній вплив на світ, потрібно зрозуміти їхні витоки. Саме це і є головним задумом авторитетної новаторської книжки, написаної з надією, що історія допоможе зрозуміти сучасність і в такий спосіб вплинути на майбутнє. Сергій Плохій, професор історії Гарвардського університету. Автор багатьох праць українською та англійською мовами. Читай українською із користю та задоволенням. Вступ Українці мають таке саме право пишатися своєю ролью у зміні світу, як ірландці, шотландці та інші нації, про які написано книжки, що підтверджують їхні претензії на формування історії людства грудні 1991-го, коли українські громадяни масово пішли голосувати за незалежність, вони одночасно списали Радянський Союз на смітник історії. Тодішні події в Україні мали далекосяжні міжнародні наслідки і справді змінили хід історії. Уже за тиждень після українського референдуму розпався Радянський Союз і президент Джордж Буш оголосив про завершення тривалої та виснажливої холодної війни. Потім світ побачив Україну на телеканалах у листопаді 2004-го, коли вдягнений у святковий помаранчевий колір натовп заполонив вулиці та площі Києва, вимагаючи справедливих виборів, і таки домігся свого. Помаранчева революція дала спільну назву численним кольоровим революціям, що прокотилися від Лівану до Сербії – і від Грузії до Киргизстану. Сколихнувши авторитарні режими, кольорові революції не змінили пострадянського світу, але залишили по собі тривалі спогади і надію на те, що одного дня все може змінитися. Українці знову з'явились на телеекранах усього світу у листопаді та грудні 2013-го, коли заповнили київські вулиці Цього разу на підтримку тісніших зв'язків із Європейським Союзом. У час, коли рівень захоплення Європейським Союзом досяг наднизької позначки серед його членів, готовність українців виходити на вулиці та стояти там за мінусової температури дні, тижні та місяці здивувала та надихнула жителів Центральної та Східної Європи. Події в Україні набули неочікуваного та трагічного повороту на початку 2014 року, коли зіткнення між мітингарями та урядовими військами жорстко спотворили святкову, схожу на вуличні гулянки атмосферу, початку протестів. Просто перед телекамерами поліцейські спецпризначенці та снайпери відкрили вогонь, поранивши та вбивши десятки проєвропейських демонстрантів. Ці зображення шокували світ. Таку саму реакцію викликала і російська анексія Криму у березні 2014-го, а трохи пізніше, тієї весни, гібридна воєнна кампанія Москви на Донбасі, на сході України. У липні знищення проросійськими сепаратистами малазійського літака з майже 300 особами на борту перетворило конфлікт із російсько-українського насправді міжнародний. Події в Україні мали потужний вплив на європейські та світові справи, змусивши політиків говорити про битву за майбутнє Європи та повернення Холодної війни у ту частину світу, де вона, здавалося, завершилася 1991-го. Що спричинило українську кризу? яку роль у цих подіях відіграє історія, що відрізняє українців від росіян, хто має права на Крим та Східну Україну, чому українські події мають важливі міжнародні наслідки, подібні питання, що останніми роками порушувалися знову і знову, заслуговують на докладні відповіді. Щоб зрозуміти тенденції, що лежать в основі поточних подій в Україні та їхній вплив на світ, потрібно зрозуміти їхні витоки – це в найзагальніших рисах і є головними завданнями моєї книги, написаної із надією, що історія може допомогти зрозуміти сучасність і в такий спосіб вплинути на майбутнє. Хоч зараз складно, якщо взагалі можливо передбачити результат та довгострокові наслідки нинішньої української кризи або майбутньої України як держави, подорож у минуле допоможе нам розібратися у потоці щоденних новин і дасть змогу вдумливіше реагувати на події і формувати їхні результати. Ця книжка являє собою довготривалу історію України від часів Геродота до занепаду СРСР і нинішнього російсько-українського конфлікту. Однак як можна запакувати понад тисячу років історії країни розміром із Францією, із 46 мільйонами громадян сьогодні, із сотнями мільйонів, що жили тут протягом тисячоліть у кілька сотень сторінок. Потрібно шукати і добирати найважливіше, як це завжди робили історики. Однак їхні підходи відрізняються. Засновник сучасної української історіографії Михайло Грушевський роки життя 1866-1934 один із героїв цієї книжки та вчений, чиїм ім'ям названо кафедру історії України у Гарвардському університеті, розглядав свій предмет як історію нації, яка існувала з незапам'ятних часів і знала періоди розвитку, занепаду та відродження. А останньою її кульмінацією вважав розбудову української державності під час Першої світової війни та після неї. Грушевський заклав підвалини на української історії як окремою галузі досліджень, але багато хто з його критиків та послідовників піддав сумніву такий підхід. Учні Грушевського наголошували на історію української державності. Радянські історики подавали історію України як історію класової боротьби. Деякі західні автори підкреслюють її багатонаціональний характер. Сьогодні дедалі більше науковців схиляються до транснаціонального підходу. Останні тенденції в написанні української та інших національних історій вплинули і на мою розповідь. Я також використав недавній культурологічний поворот в історичній науці та дослідженнях історії національної самосвідомості. Питання, що я їх порушую, сформовані сучасністю, але я намагався зробити все, щоб не проектувати сучасних особистостей, симпатії, ідеї, мотивів та почуттів на минуле. Назва цієї книжки «Брама Європи» є, звісно ж, метафорою, але не треба сприймати її легковажно чи відкидати як маркетинговий хід. Європа – це важлива частина української історії, так само, як і Україна європейської. Розташована на Західному краю Євразійського степу, Україна протягом багатьох століть була брамою Європи. Інколи, коли ця брама зачинялася внаслідок війн чи конфліктів, Україна допомагала зупинити іноземні навали зі Сходу та Заходу. Коли ж брама була відчинена, як це найчастіше траплялося в українській історії, вона правила за міст між Європою та Азією, сприяючи обміну людьми, товарами та ідеями. Протягом століть Україна також була місцем зустрічі різних імперій – від Римської до Османської, від Габсбургів до Романових. У 18 столітті Україною керували із Санкт-Петербурга, Та Відня, Варшави та Стамбула. У 19 столітті з цього переліку лишились тільки перші дві столиці. У другій половині 20 століття на більшості українських земель панувала лише Москва. Кожна з імперій претендувала на землю та її багатства, залишаючи відбиток на ландшафті та характері населення, сприяючи формуванню особливої прикордонної ідентичності та духу. Народ та нація – це важливі, хоч і недомінантні категорії аналізу та елементи історії, які поряд із ідеєю Європи визначають характер цієї розповіді. Ця книжка оповідає історію України згідно з кордонами, які визначали етнографи та картографи кінця 19-го, початку 20-го століття, і які часто, але не завжди, збігалися з кордонами сучасної української держави. Вона простежує розвиток ідей та характерні особливості, що єднають ці землі від часів Київської держави, відомої в історіографії як «Київська Русь» і до постання сучасного націоналізму та пояснює походження сучасної української держави і політичної нації. Водночас оповідь фокусує увагу на українцях як найбільшій демографічній групі, а згодом головній силі, що стояла за створенням сучасної нації та держави. Вона водночас приділяє увагу і національним меншинам України – особливо полякам, євреям та росіянам, і трактую сучасну, багатоетнічну та багатокультурну українську націю як таку, що ще формується. Українська культура завжди існувала в однім просторі з іншими культурами і від самого початку змушена була шукати, так би мовити, спосіб життя з іншими. Здатність українського суспільства долати зовнішні та внутрішні кордони і узгоджувати ідентичності, створені ними, є головною особливістю історії України, представленої у цій книжці. Політичні події, вітчизняні та світові створюють зручну сюжетну лінію, та під час написання цієї книжки «Я переконався, що географічні, екологічні та культурні чинники триваліші в часі і тому мають найбільший вплив у довгостроковій перспективі». Сучасна Україна, якщо розглядати із точки зору довгостроковості культурних напрямків, є результатом взаємодії двох рухомих кордонів. Один із міжєвразійськими степами та східноєвропейськими лісостепами – інший – між Східним та Західним християнством. Перший кордон розділяв також осіли та кочове населення і як наслідок християнство та іслам. Друге бере початок від поділу Римської імперії між Римом та Константинополем і позначає відмінності у політичній культурі Європейського Заходу та Сходу, що існують дотепер. Рух цих кордонів, що відбувався протягом століть, привів до утворення унікального набору культурних рис, що сформували основи сучасної української самосвідомості. Про історію України неможливо розповідати, не згадуючи історії її регіонів. Культурний та соціальний простір, створений рухом кордонів, був неоднорідним. Щоразу, як державні та імперські кордони перетинали українську етнічну територію, вони утворювали окремі культурні простори, що стали основою для українських регіонів. Колишні Підугорські Закарпаття, Підавстрійська у минулому Галичина, Поділля та Волинь, що були під контролем Польщі, козацьке лівобережжя Дніпра із Спониздям цієї річки, Слобіцька Україна, і нарешті узбережжя Чорного моря та Донецький басейн, колонізовані за часів Російської імперії. На відміну від моїх попередників, я не намагаюся розглядати історію різних регіонів, таких як російська та австрійська частина України, в окремих розділах книги, а переважно описую їх разом, здійснюючи порівняльний аналіз їхнього розвитку у конкретний період. І наостанок кілька слів про термінологію. Пращури сучасних українців жили в десятках різних домодерних та модерних князівств, королівств, імперій і протягом історії мали різні назви та особливості. Для позначення своєї землі вони використовували два основні слова – «русь» та «україна». Термін «русь» принесений до цього регіону вікінгами – у 9-10 століттях був перейнятий населенням Київської Русі, яке прийняло їхніх князів та воїнів до свого товариства і слов'янізувало їх. Пращури сучасних українців, росіян та білорусів прийняли назву Русь у формах, що варіювалися від скандинавської слов'янської Русь до Елінізованої Росії. У 18 столітті московські царі визначили останню форму офіційної назви своєї держави та імперії. Українців називали по-різному, незалежно від періоду та регіону, де вони жили: русини у Польщі, рутени у імперії Габсбургів, малороси в Російській імперії. У 19 столітті Будівничі української нації вирішили покласти край цій плутанині, відмовившись від назви Русь і чітко відокремивши себе від решти Східнослов'янського світу, особливо від росіян, і обрали назви «Україна» та «Українці» для позначення своєї землі та етнічної групи як у Російській імперії, так і в Австро-Угорщині. Назва Україна має середньовічне походження і на початку раннього, нового часу стосувалася козацької держави у Надніпрянській Україні. У колективній свідомості громадянських діячів 19 століття козаки, більшість із яких мала місцеве походження, становило основу українців. Щоб поєднати русські та українське майбутнє Михайло Грушевський назвав свою видатну десятитомну працю «Історія України-Руси». Фактично кожен, хто сьогодні пише про українське минуле, мусить уживати два або навіть більше термінів для позначення предків сучасних українців. У цій книжці я використовую термін «русь» переважно, але не винятково, щодо середньовічної доби. Термін «русини» застосовую до українців раннього нового часу, а українці, коли пишу про новітній час. З моменту проголошення незалежності української держави у 1991-му всіх її громадян стали називати українцями, незалежно від етнічного походження. Така номенклатура відображає поточні норми західної академічної історіографії і хоча і викликає деякі ускладнення, сподіваюся, не спричинить плутанини. «Прийди і вишть. писав анонімний автор «Історії русів», одного із основоположних творів модерної української історіографії наприкінці передмови. Я не можу уявити кращого завершення і для цієї промови. Частина перша. На понтійському кордоні. Розділ перший. Край світу. Першим істориком України був Геродот, батько історії, власною персоною. Така честь зазвичай випадає країнам та народам, які належать до середземноморського світу. Україна – смуга степів, гір та лісів на північ від Чорного моря, відомого грекам як «гостинне море», була важливою частиною цього світу. Світ Геродота починався в містах-державах Давньої Греції, простягаючись до Єгипту на півдні та Криму і понтійських степів на півночі. Якщо Єгипет був землею стародавньої культури та філософії, яку намагалися вивчати і наслідувати, то територія нинішньої України становила прикордонну смугу, де грецька цивілізація зіткнулася зі своїм варварським «альтер-его». Це був перший рубіж політичного та культурного простору, що пізніше стане відомим як «Західний світ». Це було місце, де Захід почав визначати себе та іншого. Геродот, чиє ім'я грецькою звучить як Геродотос, походив із Галі Карнаса – грецького міста, розташованого на території сучасної Туреччини. У п'ятому столітті до нашої ери, коли він жив, писав і декламував історію, місце, де він народився, було частиною Перської імперії – Геродот провів велику частину життя в Афінах, жив у Південній Італії, не раз перетинав Середземномор'я та відвідував Близький Схід, мандруючи їхніми просторами до Єгипту та Вавілону. Шанувальник афінської демократії він писав іонійською грецькою, але його інтереси були настільки глобальними, наскільки це було можливим у ті часи. Його історія пізніше поділена на 9 книг – Розглядала витоки грецько-перських війн, які почалися 499 року і тривали до середини 5 століття до нашої ери. Геродот був сучасником війн і досліджував цю тему протягом 30 років після їхнього завершення 449 року до нашої ери. Він змальовував цей конфлікт як епічну битву між свободою та рабством. Першу оособлювали греки, друге – перси. Хоч Геродот і мав власні політичні та ідеологічні симпатії, та все ж хотів розповісти про обидві сторони конфлікту. За його словами, він мав на меті зберегти пам'ять про минуле, записавши дивовижні подвиги як греків, так і варварів. Зацікавлення варварську частину розповіді перевернуло увагу Геродота до понтійських степів. 512 року до нашої ери, за 13 років до початку війни, Дарій Великий, безумовно один із наймогутніших правителів Перської імперії, рушив на територію цього регіону, щоб помститися скіфам, які зіграли з ним злий жарт. Скіфські царі, кочові правителі величезної держави у Північному Причорномор'ї змусили Дарія пройти маршем увесь шлях від Дунаю до Дону в гонитві за їхнім швидким військом і не дали йому жодного шансу зав'язати битву. Це була принизлива поразка для правителя, який стане головною загрозою для грецького світу за якихось півтора десятка років. У історії... Геродот не шкодує зусиль для викладу всього, що він знав або колись чув про таємничих скіфів, їхню землю, звичаї та суспільство. Схоже, що, незважаючи на численні подорожі, він ніколи не відвідував цього регіону і змушений був покладатися на історії, розказані іншими. Але складений ним докладний опис скіфів та земель і народів, якими вони правили – Робить його не лише першим істориком, а й першим географом та етнографом України. Землі на північ від Чорного моря були вперше заселені неандертальськими мисливцями на Мамонтів 45 тисяч років до нашої ери, про що відомо із археологічних розкопок їхніх жителів. У шістому тисячолітті до нашої ери носії так званої культури. Кокутені Трипілля заселили лісостепову прикордонну смугу між Дунаєм та Дніпром, займалися скотарством та землеробством, будували величезні поселення, виготовляли глиняні скульптури та фарбували кераміку. Приблизно три з половиною тисячі років до нашої ери люди, які населяли Понтійські степи, уперше у світі приручили коня і за тисячу років принесли індоєвропейські мови у Центральну Європу. Деякі науковці, поєднуючи дані археології, лінгвістики та генетики, доводять, що степи між Волгою та Доном стали прабатьківщиною індоєвропейських мов та племен із виділенням балтослов'янської групи племен на рубежі 4 та 3 тисячоліть до нашої ери, та поділом цієї групи на балтів та слов'ян у середині другого тисячоліття до нашої ери. Цей поділ стався в лісах Північної України та на просторах сучасної Білорусі та Польщі, тоді як причорноморські степи на той період контролювали носії іранських мов. До того, як Геродот почав декламувати уривки зі своєї праці у середині першого тисячоліття до нашої ери, Більшість греків дуже мало знали про землі на північ від Чорного моря. Вони вважали їх краєм варварів та місцем ігрищ богів. Дехто вірив, що саме там, на острові в гирлі Дунаю та Дніпра, Ахіл, герой Троянської війни та Гомерівської Іліади, знайшов свій вічний спокій. Амазонки, жінки-воїни, які відрізали праву грудь, щоб краще стріляти з луків, також жили в цих землях десь біля Дону, де хто чув про жорстоких таврів із Криму – півострова, відомого грекам під назвою Таврика. Їхня правителька Іфігенія не виявила жодного співчуття до мандрівників, яким не пощастило з пошуком прихистку від чорноморських штормів на скелястих берегах Криму. Вона приносила їх у жертву богині Артеміді, яка вберегла Іфігенію від смертної кари, оголошеної її батьком Агамемноном. Було мало охочих мандрувати до земель, таких небезпечних, як ті, що межували із гостинним морем, яке насправді було дуже складне для навігації та відоме суворими штормами, що з'являлися нізвідки. Уперше греки отримали більш-менш надійну інформацію про землі на північному узбережжі Чорного моря від народу воїнів, названих кімерійцями, які з'явилися в Анатолії після того, як скіфи витіснили їх із Понтійських степів у восьмому столітті до нашої ери. Кочовики-кімерійці спочатку перебралися на Кавказ, а потім на південь до Малої Азії, зустрівшись із середземноморськими культурами, які мали тривалу традицію осілого життя та поважні культурні досягнення. Там кочові воїни стали тими варварами, які згадуються в Біблії, де пророк Єремія описує їх так. «Лука та ратище міцно тримають, жорстокі вони і милосердя не мають. Їхній голос, як море, реве» і гарцюють на конях вони ушикований мов чоловік той до бою на тебе о дочко синопу образ кімеріців, як жорстоких воїнів потрапив до сучасної попкультури арнольд шварценеггер зіграв конана варвара фантастичного персонажа вигаданого 1923 року письменником робертом говардом він зіграв короля кімерії у голлівудському фільмі 1982 року. Крим та північне Причорномор'я стали частиною грецької ойкумени у Сьомому-6 -VI століттях до нашої ери, після того, як кімерійці змушені були покинути батьківщину. Тоді розпочалося швидке зростання грецьких колоній у регіоні. Більшість із них було засновано поселенцями з Мілета, одного із наймогутніших грецьких полісів того часу. Сіноп, заснований Мілецями на південному озбережжі Чорного моря, сам став метрополією. До колоній на північному березі належали Пантікапей біля теперішньої Керчі. Феодосія на місці сучасної Феодосії – та Херсонес біля сучасного міста Севастополя. Та набагато відомішою Мілецькою колонією була Ольвія в грилі Південного Бугу. Інша назва – Бог, там де він впадає у ще більше гирло Дніпра, а їхні води разом вливаються в Чорне море. Характерними рисами цього міста були кам'яні мури, Акрополь та храм Аполлона Дельфійського. За археологічними даними, у часи найбільшого розквіту площа Ольві становила близько 50 гектарів. У місті, що мало демократичну форму правління та регулювало на договірних засадах відносини із мілетом, мешкало близько 10 тисяч осіб. Подібно до добробуту інших грецьких міст – та емпорій – міст торгівлі. У регіоні процвітання Ольвії залежало від добрих відносин із місцевим населенням Понтійських степів. На момент заснування міста та в період його найбільшого розквіту місцевими мешканцями були скіфи – конгломерат племен іранського походження. Греки Ольвії та їхні сусіди не лише жили поруч і торгували одне з одним, а й створювали змішані шлюби, що призводило до появи мішаного населення з грецькою та варварською кров'ю, у звичаях якого поєднувалися грецькі та місцеві традиції. Ольвійські купці та моряки постачали збіжжя, сушену рибу та рабів до Мілето та інших частин Греції – а додому привозили вино, оливкову олію та вироби грецьких ремісників, зокрема текстиль та металеві речі для продажу на місцевих ринках. Були серед привезеного й предмети розкоші, виготовлені із золота, про які сьогодні відомо з розкопок могил скіфських царів. В українських степах багато таких поховань – курганів, що нині здебільшого перетворилися – на маленькі пагорби. Безумовно, найдивовижніший витвір мистецтва з так званого скіфського золота – триярусна пектораль. Було відкрито 1971 року на півдні України. Тепер її можна побачити в Музеї історичних коштовностей України в Києві. Пектораль, що датується, ймовірно, четвертим століттям до нашої ери і колись прикрашала груди скіфського царя, крім усього іншого, дає добре уявлення про внутрішню структуру скіфського суспільства та його економіку. У її центрі зображення двох бородатих скіфів, які стоять на колінах і тримають у руках овечу шкуру. Зважаючи на матеріал, з якого зроблено пектораль, це нагадує золоте руно аргонавтів – Символ влади і царського сану. Ліворуч і праворуч від центральної сцени фігури свійських тварин – коней, корів, овець та кіз. Є там зображення скіфських рабів, один із яких, здається, дають корову, а другий – вівцю. Пектораль залишає мало сумнівів у тому, що скіфи жили у патріархальному суспільстві, економіка якого залежала від тваринництва. Якщо зображення скіфів та скіфських тварин показують внутрішній скіфський світ, то фігурки диких тварин на пекторалі більше розповідають нам про те, яким греки бачили найвіддаленіший кордон свого світу, ніж про справжнє життя понтійських степів. Леви і пантери переслідують вепрів та оленя. Тим часом крилаті грифони – наймогутніші тварини в грецькій міфології – напіворли-напівлеви нападають на коней найважливіших тварин у житті скіфів. Переплетення культур, відображене в пекторалі, було наслідком тісних зв'язків між греками та скіфами. Тому Городот зумів зібрати таку інформацію про скіфське життя – яку не зможуть надати жодні археологічні розкопки. Записаний ним міф про походження скіфів безперечно належить до цієї категорії. Далі приведено цитату. За свідченням самих скіфів, вони є наймолодшим з усіх народів, стверджував Геродот у його історії. За легендою, він виводив їхні походження від такого собі Таргітая – у якого було троє синів. Коли вони ще правили цією землею, впали з неба чотири предмети – усі золоті – плуг, ярмо, бойова сокира та кубок. Так переповідав Геродот міф про походження скіфів. Двоє старших братів спробували підняти дари та обпеклися полум'ям, і лише наймолодшому братові вдалося взяти та отримати їх – він негайно був визнаний верховним правителем царства і родоначальником скіфського племені, відомого під назвою «царських скіфів», яке панувало в понтійських степах і утримувало золото, що впало з неба. Скіфи безумовно вважали себе корінним населенням регіону, а не якимись зайдами. В іншому випадку вони б не заявили, що батьками їхнього пращура Таргітая, були бог неба та дочка Борисфена, нинішнього Дніпра, головної річки царства. Цей самий міф наводить на думку, що хоч скіфами і керували кочовики, вони вважали себе також і землеробами. Знаряддя, подаровані їм небом, включали не лише ярмо, а й плуг – виразний символ осілої культури. Справді, Геродот описував скіфів, поділяючи їх на вершників та землеробів. Кожна група займала власну екологічну нішу у Північному Причорномор'ї. На правобережжі Дніпра, якщо дивитись з корабля, що пливе на південь, просто над грецькою колонією Ольвією, від громадян та гостей, якої Геродот дістав більшу частину знань про цей регіон, він ідентифікував каліпідів, ймовірно, нащадків від змішаних шлюбів греків із місцевими скіфами. Північніше від земель царських скіфів по Дніпру жили алазони, які в інших відношеннях нагадують скіфів, особливо щодо звичаїв, але сіють та вживають у їжу зерно, а також цибулю, часник, сочевицю та просо. Північніше від алазонів на правому березі Дніпра Геродот розташував скіфів-орачів, які начебто вирощували зерно на продаж. На лівому березі цієї річки він розмістив скіфів-землеробів або борисфенітів. Він писав, що ці племена суттєво відрізняються від скіфів на півдні, які жили у понтійських степах. Геродот вважав землі вздовж Дніпра найродючішими у світі. Далі цитата. Борисфен, друга за величиною зі скіфських річок, є, на мою думку, однією з найбільш цінних та ефективних не лише серед річок цієї частини світу, а й будь-де, за винятком хіба щонілу, який не надається до порівняння. Вона забезпечує найкращі та найбагатші пасовища, без сумніву, має найбагатші запаси найкращих сортів риби і найкращу воду для пиття, чисту та прозору, тоді як у навколишніх річках вона каламутна. Ніде немає кращих врожаїв, як на її берегах, а там, де не сіють зерно, трава найпишніша у світі. Це дуже реалістичний опис. Чорноземи в районах басейну Дніпра і досі вважають одними із найбагатших у світі, чим забезпечують сучасній Україні неофіційну назву «житниця Європи». Землі Середнього Дніпра, заселені хліборобами, ще не були краєм Геродотівського світу. Північніше теж жили народи, про яких мало що знали не лише греки, а й скіфи з різних верст суспільства. Ці люди заселяли останній кордон грецької Ойкумени. На правобережжі Дніпра їх називали неврами, на лівому, далі на схід та на північ – страхітливими канібалами. Геродот знав про них небагато, але розташування неврів у Прип'ятських болотах на сучасному українсько-білоруському прикордонні збігається з одною з можливих батьківщин давніх слов'ян – де виявлено групу найдавніших українських діалектів. Якщо вірити Геродоту та його джерелам, скіфське царство являло собою конгломерат етнічних груп та культур, в якому географічні та екологічні чинники визначали місце кожної групи у загальній структурі держав та в поділі праці. Греки та іллінізовані скіфи займали узбережжя, слугуючи посередниками між середземноморським світом Греції та внутрішніми районами в галузі торгівлі та культури. Головні товари – зерно, сушена риба, а також раби – надходили зі степових чи лісостепових теренів. Щоб досягти чорноморських портів, такі товари, особливо зерно та рабів, доводилось провозити степами, де мешкали царські скіфи, які контролювали торгівлю і забирали більшість прибутків собі, залишаючи частину золотих скарбів у курганах цього регіону. Геродотів поділ між узбережжям, степом та лісостепом стане одним із головних в українській історії і триватиме протягом століть, якщо не тисячоліть. Багатограмний скіфський світ, зображений в історії Геродота, перестав існувати у третьому столітті до нашої ери. Римлянам, які захопили грецькі колонії у північному Причорномор'ї, у першому столітті до нашої ери довелося мати справу з іншими господарями степів. Нова хвиля кочовників зі сходу – сарматів – розгромила, відтіснила і врешті заступила скіфських вершників які контролювали торгівельні шляхи між лісостепами та грецькими колоніями. Ці новоприбулі, як і скіфи, мали іранське походження. Геродот, що вказав на їхнє перевісне розташування, на схід від Дону записав легенду, за якою сармати походять від скіфів та амазонок, які втекли із грецького полону. Як і у випадку зі скіфами, до складу сарматської держави входили різні племена, які правили низкою народів, зокрема роксоланами, аланами та язигами. Сармати правили понтійськими степами пів тисячі років до IV століття нашої ери. У момент розквіту вони контролювали увесь простір від Волги на Сході до Дунаю на Заході та проникли у Центральну Європу, аж до Вісли. Сармати були не менш загрозливою силою у регіоні, ніж скіфи – але відомо нам про них набагато менше. Здебільшого це через те, що торгівля між грецькими колоніями та внутрішніми районами України, а з торгівлею і потік інформації, що розквітла за скіфського панування, за сраматів майже припинилася. Вони витіснили скіфів до Криму де колишні правителі цієї держави створили нове скіфське царство, відоме як Мала Скіфія. Скіфи контролювали півострів і степи на північ від нього, зокрема і грецькі колонії. Сармати утримували решту степу, але не мали доступу до колоній. Конфлікт між старими та новими господарями степів підірвав місцеву торгівлю та добробут, а з часом і безпеку грецьких колоній – Скіфи та інші кочовики вимагали грошей і товарів від колоністів, незалежно від того, була успішною торгівля чи ні. Іншим так само потужнім чинником, що завдав збитків комерції, була поява нових постачальників сільськогосподарської продукції на середземноморський ринок. Тепер збіжжя на іонічне та егейське узбережжя привозили з Єгипту, та Середнього Сходу торговельними шляхами, що були убезпечені завоюваннями Олександра Великого та підйомом Римської імперії. Коли римляни розширили свій вплив на Північне Причорномор'я у першому столітті до нашої ери, вони відродили деякі види торгівлі, забезпечивши грецькі колонії, тепер уже під своєю опікою певним захистом. Але це не була безпека минулих часів. Овідій – Репоблій Овідій Назон, засланий римським імператором Августом, 8 рік нашої ери до міста під назвою Томіс на березі Чорного моря, територія сучасної Румунії, залишив нам яскравий опис небезпек повсякденного життя у прибережній грецькій колонії на протязі першого тисячоліття нашої ери. Далі цитата. Незліченні племена загрожують запеклою війною і вважають ганьбою існування без грабунку Ми ледве захищені стінами фортеці і навіть варварські юрби усередині, перемішані з греками, вселяють страх Через варварів, які живуть серед нас, без утисків і до того ж зайняли більш ніж половину будинків Такий жалюгідний стан справ, зумовлений ворожими відносинами з варварськими сусідами, не міг не вплинути на колись квітучі колонії цього регіону. Діон Хрисостом, грецький красномовець та філософ, який стверджував, що відвідав місто Ольвія, відомий пересічним людям його часу як Бересфен, так розповідав про занепад колонії. Місто Борисфен, якщо казати про його розміри, не відповідає своїй давній славі через нескінченні захоплення та війни. Оскільки місто лежить в оточенні варварів, до того ж найбільш войовничих з усіх, протягом такого тривалого часу воно завжди перебуває у стані війни. З цієї причини становище греків у цьому регіоні справді гірше нікуди. Деякі з них більше не об'єднуються в міста – у той час, як інші, ще володіють ними, але як спільноти перебувають у жалюгідному стані. Більшість там становлять варвари, які стікаються до них. Таким був стан грецьких колоній більш ніж через століття після приходу римлян. Цей регіон уже ніколи не зміг повернути собі те економічне процвітання, торгівлю та зв'язки з внутрішніми материковими районами, що ними вони користувалися – за часів Геродота. Постійно перебуваючи у стані війни або в очікуванні сутичок із місцевим населенням, колоністи мало що знали про сусідів. Босфор, Дон, Сківські болота лежать за його межами, пише Овідій. Дивлячись на північ та схід з місця заслання у Утомісі, у регіоні ледь відома, де ще це назв. Далі немає нічого, крім холоду, у якому неможливо жити. Ах, як близько я від краю світу!» Сучасник Овідія Страбон, автор відомої географії, знав про понтійські степи дещо більше, ніж відомий римський засланець. Від Страбона до нас дійшли назви сармацьких племен та земель, що були під їхнім контролем. За його словами, Язиги та Роксолани були мешканцями кибиток або кочовиками. Водночас відомий географ геть нічого не повідомляє про осіле населення лісостепу навколо Дніпра, не кажучи вже про лісисті райони далі на північ. На відміну від Овідія, він не жив серед народів регіону, та і його джерела не були такими добрими, як у Геродота. Страбон скаржився на непоінформованість щодо народів, які оселилися далі на північ, він писав, через це я не знаю ані про бастарнів, ані про савроматів. Одне слово, про жодні народи, які живуть над Понтом. І про те, як далеко вони від Атлантичного моря та чи межують із ним їхні землі. Якщо Геродот часто згадує Дніпро, то Страбун, схоже, був краще знайомий із Доном. Його джерела, ймовірно, походять із Танаїса – грецької колонії в гирлі Дону, що належала до Боспорського царства – наймогутнішого об'єднання грецьких колоній, що відродилося з приходом римлян. Для Страбона Дон мав особливе значення – він слугував найсхіднішим кордоном Європи. Це термін – використований егейцями для того, щоб описати простір грецької присутності в зовнішньому світі. Страбон започаткував традицію, згідно з якою Європа лежала на захід від Дону. Азія починалася на схід від нього. Отже, на початку першого тисячоліття нашої ери коли римляни прийшли до понтійських колоній, українські землі знову опинилися на самому краю того, що стане західною цивілізацією. Дон або північний кордон еллінського світу тепер став східною межею Європи. Там він залишатиметься майже дві тисячі років до того часу, коли розростання Російської імперії у XVIII столітті перекроєть… Карту Європи, відсунувши її з східний кордон аж до Уралу. Поділ Понтійських степів на європейську та азійську частини, позиціонував територію України як частину Європи, але мало що означав на практиці у римські часи. Страбон пише про сарматів на лівому і правому берегах дону, а Птолемей, один із його наступників, у другому столітті нашої ери, писав про дві. Сарматії, Європейську та Азійську – поділ, що лишатиметься незмінним у працях європейських географів наступні півтора тисячоліття. набагато важливішим від уявного східного кордону Європи був справжній цивілізаційний кордон між віддаленими колоніями на північному узбережжі Чорного моря та кочовиками Понтійських степів. На відміну від грецьких колоній з їхніми укріпленнями, цей кордон ніколи не мав чіткої лінії поділу, утворюючи широку зону взаємовпливів між колоністами та місцевим населенням, де перемішувалася мова, релігії та культури, і створюючи нові культурні та соціальні реалії. Надважливий кордон між кочовиками Степо та землеробами Лісостепо, що був відомий Гродоту, за часів Страбона став невидимим. Важко сказати, чи зник він повністю, чи середземноморські автори просто не знали про нього. Географія та екологія залишилися тими самими, а населення, ймовірно, ні. Воно незаперечно прийшло у рух у середині першого тисячоліття нашої ери, коли ми знову натрапляємо на згадки про регіон у працях грецьких учених. Розділ 2. Поява слов'ян У той час, як торгівля та культурний обмін здебільшого були характерною рисою відносин греків із народами українських степів в останні століття перед нашою ерою, Римляни не мали іншого вибору, як поєднувати торгівлю із війною. Їхні стосунки зі степовиками стали особливо войовничими у IV столітті, з початком періоду, названого варварськими набігами, у старій історіографії, а зараз відомого як велике переселення народів. Цей процес являв собою великий рух з Азії та Східної Європи до центру та заходу Європи і призвів до краху Римської імперії під тиском варварів у другій половині п'ятого століття. Хоча і ослаблена східна частина імперії, відома в історіографії як Візантія, змогла пережити навалу стипових кочовиків, супроводжувану, міграцію землеробів із півночі. Вона продовжила існувати до середини XV століття. Територія та населення України відіграли важливу роль у цій драмі переселень. Деякі з головних, так би мовити, дійових осіб-вторгнень, що спричинили падіння Російської імперії, жили тут або проходили цією територією. Серед них були готи і гуни. Останні на чолі із королем Атилою у понтійських степах міграції поклали край тривалому періоду, упродовж якого регіон був під контролем кочовиків іранського походження, зокрема скіфів та сарматів. Нові володарі степів готи мали германське коріння у той час, як гуни, місцем походження, яких більшість вчених вважають степи Монголії, прийшли до регіону у супроводі численних племен. Центральної Азії. До середини VI століття гони пішли, а на зміну їх прийшли племена, які розмовляли тюркськими діалектами. Усі вищезгадані дієві особи під час міграції приходили в Україну, населяли її степи, ненадовго залишалися і врешті прямували далі. Проте одна група, піднята на поверхню хвилою міграції, відмовилася зійти зі сцени. Це були слов'яни, конгломерат племен, що характеризувався спільними мовами та культурними рисами і був представлений різноманітними політичними утвореннями. Індоєвропейські витоки їхніх мов наводять на думку, що слов'яни потрапили до Європи зі сходу десь між сьомим та третім тисячоліттям до нашої ери. А отже, оселилися у Східній Європі задовго до того, як Геродот уперше описав цей регіон та його мешканців. Затвердившись на північ від Понтійських степів, мову себе вдома вони залишилися поза увагою середземноморських авторів більшу частину своєї ранньої історії. Уперше слов'яни привернули до себе загальну увагу на початку 6 століття нашої ери, коли масово з'явилися біля кордонів Візантійської імперії, ослабленої готами та гунами, і почали переселятися на Балкани. Йордан, візантійський автор готського походження 6 століття, виділяв серед тогочасних слов'ян дві основні групи. Хоча їхні імена тепер розсіяні серед різних племен та місцевостей, Писав він, однак називаються вони здебільшого склавинами та антами. Він розміщував склавинів між Дунаєм та Дністром, залишивши для антів землі між Дністром та Дніпром у таких собі вигинах Понтійського моря. Лінгвістичні дані наводять на думку, що прабатьківщина слов'ян лежить у лісовій та лісостеповій зоні між Дніпром і Віслою. Головним чином – на Волині та у Прип'ятських болотах сучасної України. На час, коли про них писав Йордан, слов'яни, мабуть, перейшли з лісового затишку у степи, підкоривши інші неслов'янські племена та ставши серйозною проблемою для імператора Юстиніана Великого. Юстиніан правив Візантійську імперію між 527 та 567 роками і був достатньо амбітним, щоб спробувати відновити Римську імперію у всій її повноті на Сході та на Заході. На Дунайському кордоні, де імперія потерпала від безперервних нападів місцевих племен, Юстиніан вирішив перейти у наступ. Прокопій, візантійський автор VI століття, який залишив докладний опис він Юстиніана, пише, що на початку 530-х років Хільбудій, воєначальник, наближений до імператора, був відправлений воювати на північ від Дунаю. Він здобув кілька перемог над Антами, що дало змогу Юстиніану додати слово «Антикус» – переможець Антів – до свого імператорського титулу. Та цей успіх був короткочасним – за три роки Хельбуді загинув у битві, і Юстинян повернувся до старої політики захисту кордонів на Дунаї, замість того, щоб намагатися розширити їх. Юстинян повернув стару римську тактику «поділяй та володарюй». На кінець 530-х років, підбурюючи та спонукаючи Візантію, анти вже воювали зі склавинами. У той час, як візантійські воєначальники вербували представників обох груп до імперської армії. Та навіть за таких умов славянські набіги тривали. Воюючи зі склавинами, анти зуміли вдертися до візантійської провінції Фраклії у Східних Балканах. Вони пограбували край та взяли велику кількість рабів, яких переправили на лівий берег Дунаю. Показавши руйнівний потенціал, анти запропонували імперії послуги – Юстиніан узяв їх під своє крило і віддав покинути грецьке місто Туріс на північ від Дунаю для створення їхньої опорної бази. Як і багато інших ворогів імперії, Анти стали її захисниками в обмін на регулярну платню з імперської скарбниці. Вони намагалися підвищити свій статус, стверджуючи, що захопили кращого полководця імператора Хільбудія, якого вимагали визнати лідером. Щойно Юстиніан нагородив би його титулом магістр армії або командувача всіх імператорських військ у регіоні, таке визнання зробило б їх законними громадянами імперії, а не тільки її охоронцями. Задум не вдався. Справжній Хільбуді, ясна річ, уже давно був мертвим. Юстинян заарештував самозванця, і антам довелося змиритися зі статусом союзників, а не громадян Великої імперії. Ким були ці союзники Візантійської імперії? Який вони мали вигляд? Як билися? У кого вірили? Прокопій неодноразово нагадує про те, що анти – та склавини мали спільну мову, релігію та звичаї. Тому ми можемо вважати його докладний опис слов'янського життєвого устрою характерним для обох груп. За свідченням Прокопія, слов'яни були напівкочовими, які жили у жалюгідних халупах, побудованих далеко одна від одної. Вони постійно змінювали місця проживання. Слов'янські воїни були чоловіками виняткового зросту та міцної статури. Прокопій повідомляє про їхню зовнішність так. Їхнє тіло та волосся не є ані дуже світлими, ані білими, ані схильними до темного типу, але всі вони мають трохи червонуватий відтінок. Слов'яни жили тяжко, не звертаючи ніякої уваги на тілесні зручності. В усі часи вкриті брудом. Однак вони жодним чином не є грубими чи лиходіями, але зберегли гунський характер у всій його простоті. Укриті брудом, слов'яни увійшли в історію під прапором демократії. Цими народами, зазначає Прокопій, з клавинами і антами не править одна людина, а здавна живуть вони в демократії. А отже, в усіх питаннях, що стосуються їхнього добробуту, доброго чи поганого, звертаються до людей. Вони вважали за краще битися напівоголеними, та на відміну від середньовічних шотландців у блокбастері Мела Гіпсона Хоробре серця», усе ж таки носили штани. Коли вони вступають у бій, розповідає Прокопій, більшість із них ідуть проти своїх ворогів пішки, несучи маленькі щити та списи у руках. Але вони ніколи не носять Панцирів. Більше того, деякі з них не вдягають навіть сорочки та плаща, а підкотивши штани аж до інтимних частин тіла, вступають у бій із супротивником. Інформацію про славянські методи ведення війни доповнює візантійський стратегікон, створення якого близько 600 року приписують імператорові Маврикію. Автор доволі докладно описує слов'ян, які перетнули Дунайський кордон і оселились на Балканах. Він вважав їх гостинними до подорожніх, але нічим не обмеженими і такими, які неохоче дотримуються договорів або думки більшості. На своїй батьківщині, північніше від Дунаю, вони побудували житла у лісах уздовж річок і у болотистій місцевості, важкодоступні для загарбників. Їхньою улюбленою тактикою були засідки. Слав'яни воліли не битися в відкритому полі і не любили регулярних військових формувань. Їхньою зброєю були короткі списи, луки, короткі дерев'яні стріли, подеколи намащені отрутою. Вони робили рабами полонених, але період поневолення був обмежений певним терміном. Про копій мав що сказати і про слов'янські вірування – Слов'яни були аж ніяк не монотеїстами. Вони вірили, що один бог, творець блискавки, сам править усім і приносять йому худобу та інші жертви, – писав він. Та шануючи одного головного бога, слов'яни не відмовлялись від старих звичок поклоніння природі та жертвоприношення. Прокопій зазначав, вони шанують річки, німф та інших духів, і також приносять усім їм жертви, здійснюючи ворожіння разом із цими приношеннями. Візантійський автор вважав дивним не звичай слав'ян приносити жертви, цю традицію мали і дохристиянські римляни, а їхню відмову прийняти християнство, як це вже давно зробили інші піддані імперії. Вони не знають і ні в який спосіб не визнають, що воно має владу над людьми. Пише про копій із певним подивом, якщо не розчаруванням. Але щоразу, коли поруч стоїть смерть, коли вони потерпають від хвороби або від початку війни, вони обіцяють, що якщо врятуються, то негайно принесуть Богу жертву в обмін на їхнє життя. І якщо рятуються, жертвують тільки те, що обіцяли, і не вважають, що їхню безпеку куплено саме цією жертвою. Те, що Прокопій та інші візантійські автори розповідають про слов'ян, частково підтверджуються і матеріалами археологічних досліджень в Україні. Анті зазвичай пов'язують із пеньківською археологічною культурою, назва якої походить від одного із поселень в Україні. Носії цієї культури жили у VI, VII і на початку VIII століття в українському лісостепу між Дністром та Дніпром, населяючи обидва береги останнього. Ця область, ймовірно, є однією з територій, приписаних Йорданом до Антів. Як і Анти та Склавини, Прокопія, пеньківські племена мешкали у просторих житлах, виритих у землі. Також вони часто змінювали місце проживання. Поселення кидали і засновували на новому місці. Це дає змогу припустити, що їхні мешканці практикували мандрівну форму землеробства. Археологія, на відміну від Прокопія, також свідчить, що пеньківські племена мали укріплені міста, що були за резиденції місцевих правителів і центри адміністративної та військової влади. Період, коли слов'яни відігравали самостійну роль у регіоні, завершився на початку 7 століття із вторгненням аварів, конгломерату тюркомовних племен з північного Каспію, який зруйнував Антську державу. Аври залишили про себе непогані спогади, частина з яких дійшла до 9-12 століть, коли київські християнські ченці склали історичні записи пізніше відомі як «Початковий літопис» або «Повість минулих літ». Їхні перші записи базувалися на місцевих легендах, об'єднаних із візантійськими державами. Обри – так літописець називав аварів – воювали проти слов'ян і примучили долібів, що теж були слов'янами. Що означало «примучували» в той час? Літописець пояснив такою фразою «І насильство вони чинили жінкам доліпським». Коли Авар збирався в подорож, то замість коня чи вола він начебто наказував запрягти трьох, чотирьох чи п'ятьох жінок, щоб ті тягнули його воза. За таку поведінку Аварів було покарано божественним гнівом. Були ж обри тілом великі, а у горді і потребив їх бог продовжує літописець і померли вони всі і не залишився ані один обрин і єсть приказка в росії і до сьогодні погинули вони як обри бо немає їхнього ні племені ні потомства авари поступилися контролем над понтійськими степами булгарам а потім хозарам які поклали край періоду міграції у регіоні та встановили відносний мир до кінця 7 століття. Хозари залишили дещо кращі спогади серед населення українських степів. Далі цитата. «І знайшли їх хозари, коли вони сиділи в лісах на горах», – писав київський літописець, маючи на увазі надніпрянських слов'ян. «І сказали хозари» платити нам данину. За словами літописця, місцеві, які були людьми із племені древлян, лісових людей, заплатили данину мечами. Це означало непокору та обіцяло реванш у майбутньому. Натяк був на звільнення з-під хозарського контролю. Хозари мали обмежений контроль над лісостеповим прикордонням Дніпро став західною межею їхнього панування в лісовій зоні. Тюрська хозарська знать, зацікавлена в мирі і торгівлі, була відкритою до іноземних впливів. Хозарські правителі запросили до свого краю християнську місію і навіть на якийсь час прийняли юдаїзм, що породило легенду про хозарські витоки східноєвропейського єврейства. Географічне ядро держави, створеної хозарами, розташовувалося на Північному Кавказі, а також у районі Нижньої Волги та Дону, де основними її центрами були і Тіль на Волзі та Саркел на Дону. Хозарська еліта накопичила статки, контролюючи торгові шляхи, серед яких найважливішим був шлях Волгою до Перської імперії та Арабських земель. У 620-х роках хозари уклали договір із Візантією, що на той час відновила присутність у Північному Причорномор'ї. Ольвію, захоплену готами у IV столітті, греки втратили назавжди, та візантійські полководці захопили частину південного узбережжя Криму, захищену гірськими хребтами від степів півострова. Там, у Херсонесі, виник адміністративний цент кримських володінь Візантії. За часів імператора Юстиніана, який воював зі слав'янами на Дунаї, у головних містах Криму було поставлено гарнізони, і імперія вербувала кримських готів – нащадки готів, які відкололися від загалу, коли основна маса рушила на Захід, спочатку до Центральної Європи, а потім аж до Піринейського півострофа Найняли для захисту володінь. Імперські інженери допомогли готам зміцнити їхні печерні міста, розташовані високо у горах Криму. Хозари стали союзниками візантійців у боротьбі з персами та арабами, намагаючись захистити торгові шляхи до тодішнього найбагатшого ринку у світі – Константинополя. Що нам відомо про слав'ян, які мешкали в Україні, коли хозари контролювали їх східну та центральну частину? Більше, ніж у ранні періоди їхнього існування, але все ж небагато. Археологія говорить нам, що Київ, який став найзахіднішим аванпостом хозар у лісовій зоні України, заснували незадовго до початку VI століття. А літопис дає нам зрозуміти, наскільки важливим було це місце і чому його обрали для поселення. Місцева легенда, записана літописцем, пов'язує заснування Києва з річкою переправою, розташованою неподалік. Мешканці стверджували, що місто заснував місцевий правитель Кий, чиї брати дали імена горам, на яких воно зросло, а річку, що тече Києвом, і впадає у Дніпро назвали на честь сестри Либідь. Скульптурна композиція, що зображує цих чотирьох засновників міста, стоїть на березі річки і сьогодні є однією з найвизначніших пам'яток української столиці. Київський літописець нарахував 12 слов'янських племен на схід від Карпат. На півночі їхні поселення простягалися до озера Ладога, біля сучасного Санкт-Петербурга, на сході до Верхів'їв, Волги та Оки, на півдні до Понизя-Дністра та середньої на Дніпрянщини. Ці слов'яни були пращурами сучасних українців, росіян та білорусів. Лінгвісти визначають їх як східних слов'ян на основі діалектичних відмінностей, що почали розвиватися у VI столітті, відокремивши їх від західних слов'ян, пращурів сучасних поляків, чехів та словаків, а також південних слов'ян, зокрема сербів, хорватів та інших слов'янських народів колишньої Йогославії. Сім із 12 племен, які перелічив київський літописець, жили на території сучасної України вздовж річок Дніпро, Дністер, Бух, Прип'ять та Сож. Лише кілька з цих племен були під контролем хазарів, решта зберегла незалежність. Попри різних правителів, славянські племена мали однакові або дуже схожі звичаї та моральні норми. Принаймні, таке враження склалося у київського літописця, який був християнським чинцем і вважав членів усіх нехристиянських племен дикунами. Далі цитата. «Жили вони в лісі, як ото всякий звір, їли все нечисте», – писав просвічений київський літописець. Археологи свідчать, що східні слав'яни вели радше осілий спосіб життя – вони мешкали в дерев'яних житлах, утворюючи поселення, що налічували від 4 до 30 будинків. У географічному центрі кожної групи поселень була розташована дерев'яна фортеця, яка перетворювалася на центр оборони під час ворожого нападу. Слов'яни займалися землеробством і тваринництвом. У них були власні вожді, і можна припустити, що вони практикували військову демократію – як і слов'яни, описані Прокопієм. Подібно до антів та склавинів, вони шанували бога грому – Перуна, якого вважали в них головним божеством. У порівнянні із покритими брудом слов'янами Прокопія, племена, описані київським літописцем, мали певний прогрес у сфері особистої гігієни. Літописець вкладає такі слова у вуста святого Андрія – Апостола, який нібито приніс християнство до Києва. не бачив я в землі Слав'янській. Коли йшов я сюди, бачив бані дерев'яні. І розпалять вони їх вельми, і роздягнуться, і стануть нагими, і обілються метелем, і візьмуть віники, і почнуть хвостатись, і до того себе доб'ють, що вилізуть ледве живі». Київський літописець, який проживав і, ймовірно, виріс в околицях Києва, явно глузує із процедури купання, поширеної в північних районах сучасної Росії та Скандинавії. Набагато суворіше він ставився до старих дохристиянських звичаїв земляків, які вважає варварськими. Далі цитата. А древляни, пише літописець про колишніх зверхників Києва. «Жили подібно до звірів, жили по і вбивали вони один одного, їли все нечисте, і весіль у них не було, а умикали вони дівчат коло води». За словами літописця, інші слов'янські племена грішили тою самою поведінкою. «І весіль не бувало в них», – повідомляє він, «а ігрища – між селами». «І сходились вони на ігрища» на пляси і на всякі бісівські пісні, і тут уминали жінок собі, з якою ото хто умовився. Мали ж вони по дві і по три жони. Було б помилкою вважати літописний опис слов'янських шлюбних традицій або їхньої відсутності радше нормою, ніж відхиленням. Київський літописець був ревним християнином – більш пізнього періоду і звичайно ж боровся проти всіх відхилень від християнської моралі, фокусуючи увагу на ігрищах молоді як на явищах, що суперечили усталеному інституту шлюбу. Ібрагім ібн Якуб, мавританський єврей із Кордови який відвідав землі західних слов'ян у середині X століття, вважав слов'янські шлюби міцнішими, а отримання посагу – одним із головних способів нагромадження багатства. Однак він зазначав, що від юнаків і від дівчат вимагали наявність сексуального досвіду ще до весілля. Далі цитата. Їхні жінки, коли вийдуть заміж, не чинять перелюбу, пише Ібн Якуб, але дівчина, коли закохається в того чи іншого чоловіка, іде до нього та в пристрасть. Якщо чоловік одружується з дівчиною і виявляє, що вона не займана, то каже їй, якби в тобі було щось хороше, то чоловіки б тебе хотіли і ти б, напевно, знайшла когось, хто зняв би твою цноту». Потім він відправляє її назад і стає вільним від неї. Про слов'ян до 10-11 століть відомо дуже мало. Те, що ми знаємо за великим рахунком, походить або від їхніх ворогів, візантійців та готів, або від християнських ентузіастів пізніших століть, як-от київський літописець, який бачив у слов'янах лише носіїв язичницьких за бобонів. Обидва види джерел змальовують їх як варварів, що борються проти християнської імперії чи християнського віровчення та традицій. Непоміченим літописцями та переважно невідомим для нас залишається процес їхнього переважно мирного освоєння Східної Європи, що розпочалося... Від батьківщини слав'ян, частина якої була розташована в північно-східних регіонах сучасної України і сягнуло аж до Балкан на південь, за Віслу і до Одеру на захід, до Балканського моря на півночі та до Волги і Оки на сході. Слав'яни були хліборобами, які йшли слідом за навалами кочовиків котрі, зазвичай, не знали, що робити із землею, яка не була степом і не годилась, як пасовисько для їхньої худоби. Розселення слов'ян було повільним і здебільшого мирним, а його наслідки виявилися тривалими. Розділ 3 Вікінги на Дніпрі. В Україні, як і майже в усій Європі, доба великого переселення народів або варварських набігів змінилася добою вікінгів, що тривала з кінця 8-го до другої половини ХІ9 століття. Як і слід було очікувати, кінець варварських набігів не означав кінець вторгненням узагалі. Нові нападники прийшли з території нинішніх Швеції, Норвегії та Данії – це були вікінги, відомі також як нормани в Західній Європі або варяги у Східній. Вони грабували, підкорювали та керували цілими країнами чи їхніми частинами. Вони також змінили природу деяких держав, що вже існували на той момент, і створили нові. Коли ж усе це почалося, є точна дата початку епохи вікінгів у Британії – 8 червня 793 року. Цього дня пірати-вікінги, які ймовірно прибули з Норвегії, напали на християнський монастир на острові Ліндісфарн біля англійського узбережжя та пограбували його. Вони втопили частину ченців у морі, а решту забрали в рабство і зникли з монастирськими скарбами на дракарах. Протягом того самого десятиліття вікінги-нормани, які пізніше дадуть назву провінції Нормандія, з'явилися біля берегів Франції. Так почалася доба вікінгів. Візантійський двір започаткував перші контакти з вікінгами не пізніше 838 року коли посли від короля Русі з'явилися у Константинополі, пропонуючи імперії мир і дружбу. Вони прибули з півночі, але не захотіли повертатися додому тим самим шляхом, побоюючись зіткнення із ворожими племенами. Тому імператор відправив їх через Німеччину. При дворі Людовика благочестивого, сина знаменитого, Карла Великого, у них впізнали шведів, чи норвежців і запідозрили у шпигунстві. Хоча посли, можливо, зовсім не були шпигунами і мали всі підстави побоюватися нападу, як слав'ян, так і, що більш, імовірно, кочовиків понтійських степів на зворотному шляху до Північної Європи. Знайомство візантійців із вікінгами, що почалося так мирно, невдовзі завершилося конфронтацією. 853 року флотилія вікінгів потривожила Середноземномор'я. Наступного року інша група спустилася Дніпром, перетнула Чорне море і, увійшовши у Босфорську протоку, атакувала Константинопіль. Як і у випадку з нападом вікінгів на Ліндісфарн, нам відома точна дата нападу варягів на столицю могутньої Візантійської імперії – 8 червня 860 року місто та імперія були заскочені зненацька, оскільки імператор Михаїл у цей час був у поході. У Малій Азії його флот перебував у Егейському та Середземному морях, захищаючи імперію не лише від Арабів, а й від вікінгів які побували там минулого року. Ніхто не очікував, що вони нападуть ще із півночі. Нападники не мали знарядь для тривалої облоги і не могли зруйнувати мури міста, але натомість напали на передмістя, грабуючи храми та палаци, вбиваючи і топлячи тих, хто чинив опір і залякуючи населення. Потім вони пропливли Босфор, увійшли у Марморове море і почали грабувати принцеві острови біля столиці. Патріарх Фотій, верховний християнський та імперський посадовець у місті, просив у Бога захисту у молитвах та проповідях. В одній із проповідей він змалював беззахисність містян перед загарбниками. Далі цитата. «Повз місто проходили човни, на них були воїни із піднятими мечами, ніби погрожували місту смертю від меча, і всяка надія полишала людей» і місто покладалося лише на Божу допомогу. Нападники таки відступили, і Фоті пояснив чудесне спасіння міста заступництвом Божої Матері. Це трактування переросло в легенду, що стало основою для святкування Дня Покрови Божої Матері. За іронією долі, це свято так і не закріпилося у Візантії, зате стало надзвичайно популярним в Україні, Росії, та Білорусі – землях, із яких вікінги прийшли, щоб напасти на Константинополь. Вікінги, які напали на столицю Візантії влітку 860 року, навряд чи були зовсім невідомі Фотію та його сучасникам. Патріарх називає їх Руссю, так само як представників руського посольства 838 року. Фоті навіть стверджує, що вони були колись – підданими Візантії, але з'ясування подробиць залишилося для наступних поколінь учених. Ким вони були? Пошук відповіді на це питання триває останні два з половиною століття, якщо не більше. Сьогодні більшість науковців вважає, що слово «русь» має скандинавське походження. Візантійські автори, які писали грецькою, мабуть, запозичили його у «слав'ян», а ті фінів, які використовували слово «руоці» для позначення шведів, що шведсько означає «люди, які вислують». А вони справді вислували спочатку Балтійським морем до Фінської затоки, потім озерами Ладоги, Ільмень та Білоозеро до Верхів'ї Волги, Річки, яка пізніше стала уособленням Росії і в ті часи становила основну частину волзького торгового шляху до Каспійського моря та арабських країн. Руські вікінги, що являли собою за теперішніми географічними ознаками конгломерат норвезьких, шведських та, можливо, фінських нормандців, Спершу потрапили до Східної Європи здебільшого як торговці, а не завойовники, бо в лісах регіону було мало поживи для грабунків. Справжні скарби були на Близькому Сході, за землями слав'ян, через які вони мусили мати право проходу. Та судячи з того, що нам відомо про вікінгів Русь, вони не вважали торгівлю та війну, точніше торгівлю і насильство, несумісними. Зрештою їм доводилося захищатися в дорозі, бо місцеві племена не схвалювали їхньої присутності. А торгівля, якою вони займалися, мала і елементи примусу, бо вони торгували не лише продуктами лісу – хутром і медом, а й рабами. Щоб отримати їх, вікінги повинні були встановити контроль над місцевими племенами та брати данину – яку вони потім відправляли волзьким торговим шляхом. Вони обмінювали товар на каспійських ринках на срідні арабські дирхеми – скарби, з яких пізніше виявлять археологи. Ці скарби позначають торговий маршрут вікінгів від Скандинавії до Каспію. Проблема полягала в тому, що вікінги були не першими, хто придумав таку бізнес-модель – вони зіткнулись із конкуренцією з боку хозар, чиї правителі контролювали торгівлю на Волзі та берегах Дону, збираючи данину із місцевих племен. Крім того, хозари мали на своєму боці Візантію, і деякі вчені вважають, що напад Русі на Константинополь був помстою за те, що візантійці допомогли хозарам збудувати фортецю «Саркел». Розташований на лівому березі Дону Саркел давав змогу хозарам повністю контролювати торгівлю на Азовському морі. Крім того, хозари мали форпост у Києві на Дніпровському торговому шляху, але їхні правління не поширювалися на лісисті райони на захід від річки і невдовзі вони втратили контроль над Києвом. Повість «Минулих літ» – джерело більшості наших знань про цей період, розповідає про боротьбу за місто між різними групами вікінгів, що відбувалася близько 882 року. Двоє з їхніх вождів – Аскольд і Дір, могилу першого і нині можна побачити в Києві, були вбиті Гельгі, який був відомий літописцеві як Олег. Він захопив місто нібито для дому Рьоріка у літописі Рюрік, який вже керував Новгородом, уточнення Великим Новгородом, на півночі нинішньої Росії. Хоча в цій історії ще потрібно з'ясувати чимало подробиць, зокрема хитку хронологію. Літописець відтворив її здебільшого на основі пізніх візантійських джерел. Згадана легенда, ймовірно, повторює реальні процеси зосередження влади в руках однієї групи вікінгів у лісових регіонах Східної Європи між нинішнім Великим Новгородом та Києвом. У наявній літературі цей регіон переважно визначають як землі, що лежали уздовж торгового шляху, зварях у греки. Але останні дослідження свідчать, що такий маршрут, якщо і існував, то почав функціонувати не раніше другої половини X століття, і одні його ділянки були активнішими за інші. Деякі науковці пропонують натомість говорити про Дніпровсько-Чорноморський шлях. Якщо вікінги і не були першими, хто використовував цей короткий маршрут, то вони відродили його, коли почали поставати перед дедалі більшими проблемами на Волзькому. Шляху Сарацинів. За якийсь час внутрішні чвари у хозарському Каганаті зробили вольський шлях небезпечним. Приблизно в той самий час еспанція арабів у Середземномор'ї порушила візантійську торгівлю з Південною Європою. Хозари спробували допомогти і візантійським союзникам, і собі, виступивши посередниками у торгівлі між Константинополем та Близьким Сходом, що тепер проходила обхідним шляхом через Азовське та Чорне море. Північна торгівля набула для греків нового значення, можливо, навіть більшого, ніж будь-коли з часів Геродота. На цей час основними товарами, що постачались на Південь, було вже не збіжжя з українського лісостепу, а раби – Мед, віск і хутра, отримані у лісових районах, що лежали далі на північ. Найціннішим продуктом, який вікінги провозили назад, був шовк. Русичі-вікінги забезпечили свої торгові привілеї в Константинополі, уклавши договори із Візантією спочатку 911, а потім 944 року. Візантійський імператор Костянтин VII Багрянородний, пояснював у трактаті із назвою «Про управління імперією», написаному близько 950 року невдовзі після укладення другого договору, що товари надходили від слов'янських племен, контрольованих руськими вікінгами. Далі цитата. «Коли починається місяць листопад – Їхні вожді разом з усією Русю відразу залишають Київ і йдуть на полюддя, що означає «обхід», тобто до слав'янських земель Древлян, Дреговичів, Кривичів та Сіверян, а також інших слав'ян, які платять Данину Русі. У той час одні племена платили Данину, інші повставали – Древляни, які жили на правому березі Дніпра і колись контролювали Київ, платили вікінгам Данину. Але після того, як Данина стала збільшуватися з року в рік, древляни зрештою повстали. Опис повстання древлян та його придушення, наведений у повісті «Минулих літ», дає нам першу можливість зазирнути у навколо київський світ, який опанували князі-вікінги – у X столітті Згідно з повістю, повсталі древляни напали на наступника Гельгі – Інгвара, у літописі названого Ігорем, який, зібравши традиційну данину, потім повернувся по додатково. Далі цитата. Коли ж почули древляни, що він знов іде, порадилися древляни з князем своїм малом і сказали – Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній усе стадо, якщо не вб'ють його. Так і сей, якщо не вб'ємо його, то він усіх нас погубить, писав літописець, пояснюючи причину повстання. Древляни здійснили те, що задумали, і вбили Ігоря. А потім зважилися на ще нахабніший учинок. Натхненник перевороту, древлянський князь Мал запропонував шлюб вдові Ігоря Хельзі, відомій у літописній та історографічній традиції як Ольга. Літописець пояснює, що Мал зробив цю спробу примирення, щоб здобути контроль над сином Ігоря Святославом. Це скандинавське ім'я звучить як Свенельд. Ця історія свідчить, що дружини вікінгів та місцеві слов'янські еліти конфліктували не лише з приводу данини, а й боролись за контроль над торгівлею та державою загалом. Мал, напевно, хотів посісти місце Ігоря на престолі, а не просто одружитися з Ольгою. Та Ольга обдурила Мала запросивши його та його людей до Київського замку лише для того, щоб спалити їх живцем, нібито в човні, у якому вони прибули. Потім вона запросила іншу групу сватів із древлянської еліти і теж убила їх, цього разу в лазні. Ольга сказала гостям, що не хоче бачити їх, доки вони не помиються. Вочевидь, древляни не мали жодного уявлення про те, що таке скандинавська парова лазня. Їм швидко стало гаряче, Ольга спалила їх живцем. Той факт, що човни та лазні є важливими елементами скандинавської культури, викриває скандинавське походження цієї легенди. До руського в розумінні скандинавського поховального обряду входило спалювання померлого у човні. Водночас ця історія містить натяк на слабкість влади вікінгів у Києві. Перед тим, як спалити мала живцем, Ольга, здається, переконалася, чи будуть кияни на її боці – за її порадою, Мал та його оточення відмовилися їхати або йти до замку, натомість зажадали, щоб місцеві мешканці понесли їх у човні, що обурило киян. Згідно із літописом, вони скаржилися. «Рабство – то наша доля». Отже, ще до того, як вступили в бій із древлянським військом, Ольга застосувала обман, щоб знищити три групи їхніх лідерів. І навіть після цього, не маючи змоги перемогти залишки племінної армії та захопити її твердиню, вона спалила іскоростень, укотре вдавшись до хитрощів, що було б зовсім не обов'язковим, якби вікінги мали беззаперечну підтримку у Києві. Син княгині Ольги Святослав – перший київський правитель, чий опис зовнішності зберігся до наших днів. Київський літописець пише, що Ольга була не лише розумною, а й гарною. Проте опис її зовнішності до нас не дійшов. Лев Деякон, візантійський літописець, який, судячи з усього, зустрічав Святослава, залишив нам опис руського князя, що перебрав владу з рук матері на початку 960-х років. Як свідчить Лев, Святослав був широкоплечим чоловіком середнього зросту. Він голив бороду, але мав густі вуса. Його голова також була поголеною, лише одне пасмо волосся залишене незайманим на знак шляхетного походження. Князь мав блакитні очі і короткий широкий ніс, був вдягнений у простий білий одяг. Золота сережка, прикрашена рубіном і двома перлами, була єдиним знаком його високого статусу. Зустріч відбулася в липні 971 року, коли Лев супроводжував імператора Іоанна Цимісхія у військовому поході до Болгарії. Зустріч Святослава з імператором була радше найнижчою точкою, ніж вершиною у його військовій кар'єрі, що почалася з війни проти древлян, яку вела його мати Ольга. Коли вона нарешті кинула військо проти бунтівного племені, Святославу випала честь почати бій. Далі цитата. І коли зійшлися обидва війська докупи, повідомляє літописець, кинув списом Святослав на древлян, а спис пролетів між ушима коня і вдарив під ноги коневі, бо був Святослав зовсім малим. І сказав воєвуда свинельд і кормилець. Асмут «Князь уже почав. Ударимо дружина вслід за князем». Святослав виліз воїном, який ділив з дружиною усі труднощі військового життя і використовував у походах сідло від коня замість подушки. Лев Диякон побачив, як він висловав разом із дружиною, відрізняючись від решти лише чистим одягом. За коротке «княжіння» Він почав правити самостійно десь на початку 960-х і загинув у битві 972-го, ймовірно, сягнувши лише 30-річного віку. Святослав здійснив низку успішних воєнних кампаній. На думку деяких учених, у другій половині 10-го століття руси чи варяги перейшли здебільшого від торгівлі до війни – щоб компенсувати втрати, яких вони зазнали, коли копальні Центральної Азії, вичерпані після десятиліть експлуатації, перестали виробляти срібло, і східноєвропейська торгівля, підживлювана центральноазійськими срібними монетами, пішла на спад. У першій із військових кампаній Святослав підкорив останні славянські племена, які ще залишалися під владою хозарів. Це були в'ятичі, які жили в басейні Оки, на землях, що зараз є околицями Москви. Виконавши це завдання, Святослав рушив на самих хозар. Під час низки походів він схопив серкел – хозарську фортецю на Дону і перетворив її на форпост Русі. Потім пограбував Ітіль – столицю хозарського каганату на Волзі і переміг волських Булгар, які були васалами хозарів. Каганату більше не існувало. Змагання між хозарами та вікінгами за прихильність слов'янських племен завершилося. Тепер усі вони визнали владу Києва. Але Святослав не гаяв часу в столиці. Власти він захотів перенести її на Дунай. Ця ідея спала Святославою на думку під час Балканської кампанії, яку він розпочав проти Візантії наприкінці 960-х років. Літописець повідомляє, що Святослав хотів перенести столицю на Дунай, бо більшість товарів, що йшли з його володінь, перевозили цією річкою. Мабуть, для нього це було не просто захоплення нових земель. Він мав на меті встановити контроль над одним із головних торгових шляхів того часу. Двоє його попередників – Гельгі Олег та Інгвар Ігор – домоглися пільг для руських купців, які торгували на багатих візантійських ринках. Легенда розповідає, Гельгі навіть вдалося прибити свій щіт на воротах Константинополя – він не взяв місто, але нібито отримав цінні поступки у торгівлі від імператора. Святослав став воювати на Балканах на боці візантійців, які заплатили, щоб він напав на їхніх ворогів – балканських болгар. Київський князь знищив болгарську армію та захопив чималу частину їхньої країни. Візантійці вважали, що він має віддати цю територію їм, але Святослав відмовився – тоді вони підкупили Печенеїв, нове кочове плем'я у Понтійських степах, щоб ті напали на Київ. Святославу довелося повертатись додому, щоб розібратися з Печенігами. Але 969 року він уже знову був у Болгарії. Наступного року він обложив візантійське місто Адріанополь, сучасне Едірне менш ніж за 250 кілометрів від Константинополя. Двір охопила паніка, тож імператор Іоанн Цимісхій відправив одного з найкращих полководців зняти облогу. Імператор особисто здійснив марш до Болгарії і оточив усе, що залишилося від війська Святослава. Святослав змушений був почати переговори. Лев Деякон був свідком першої та останньої зустрічі Святослава з Іоанном Цимісьхієм. В обмін на обіцянку не вести він проти імперії та відмовитись від претензій на південну частину Криму, імператор пообіцяв Святославу та його людям безпечний прохід додому. Це був останній Святославі похід. Князь загинув на зворотному шляху до Києва коли він та його військо висаджувалися на берег біля Дніпровських порогів 80-кілометрового шерегу скель, що вони лежать під водою, але була головною перешкодою для навігації до спорудження Дніпровської греблі на початку 1930-х років. У мандрівників не було іншого виходу, як переправляти судна волоком в обхід. Далі цитата. Коли руси зі своїми кораблями підходять до цих загад на річці і не можуть пройти далі, доки не витягнуть судна на берег і не перенесуть їх на плечах, тоді люди з цього племені печенігів нападають на них, і оскільки руси не можуть робити дві речі одночасно, то вони легко розбивають їх на голову, тобто повністю. Писав Костянтин VII Багрянородний, менш ніж за чверть століття до смерті Святослава. Печеніський вождь нібито зробив чашу для пиття зі святославового черепа. Ходили чутки, що за цим нападом стояв Іоанн Цимісхій, який попередив Печенігів. Та смерть Святослава на степовому березі Дніпра стала ознакою... Проблеми, яку не змогли розв'язати ні він, ні його попередники. Незважаючи на великі сили, зосереджені в Києві та широких лісах на північ від міста, вікінги виявилися неспроможними не те, щоб встановити повний контроль над степами, а навіть безпечно пересуватися ними. Через це київські правителі не змогли захопити північне Причорномор'я і повною мірою скористатися тими можливостями, що їх давав середземноморський світ. Розгрому Хазар виявилося недостатньо, щоб відкрити шлях до моря. Історики називають Святослава «останнім вікінгом». Справді його військові експедиції та ідеї покинути Київ і перемістити столицю, щоб контролювати торгівлю між Візантією та містами Центральної Європи, свідчать про те, що він був мало зацікавлений в управлінні царством, яке збудували його попередники, та яке було розширене внаслідок його власних військових зусиль. Смерть Святослава стала кінцем доби вікінгів в Україні хоча вікінські дружини ще відіграватимуть важливу роль у київській історії. Наступники Святослава намагатимуться знизити залежність від іноземних вояків. Вони зосередяться на управлінні державою, яка їм дісталася, а не на захопленні нових територій та пошуку нових столиць. Розділ четвертий. Північна Візантія Уже з перших повідомлень про руських князів з берегів Дніпра ми чуємо про їхній потяг до Візантійської імперії. Те, що привернуло увагу гунів та готів до Риму, вабило до Константинополя і вікінгів, торгівців та вояків, матеріальні багатства, а з ними влада та престиж. Руські вікінги ніколи не мали наміру повалити Візантію, але намагалися просунутися якомога ближче до імперії та її столиці, організовуючи численні походи на Константинополь. Загибель Святослава 972 року завершила важливий період в історії Русі та її відносинах із могутнім південним сусідом. Для двох наступних поколінь київських правителів Зближення із Константинополем було не менш бажаним, ніж для Святослава. Але його наступники цікавилися не лише грішми та торгівлею, а й владою, престижем і високою культурою, яку мала Візантія. Замість завоювати Константинопіль на Босфорі, як це намагалися зробити їхні попередники, вони вирішили відтворити його на Дніпрі. Цей поворот у відносинах Русі із візантійськими греками та нові сподівання київських князів вийшли на перший план під час правління сина Святослава Володимира та його сина Ярослава. Ці двоє керували Київською імперією більш ніж півстоліття і їм часто приписують її перетворення на справжню середньовічну державу – з більш-менш окресленою територією, системою управління та ідеологію. Остання здебільшого прийшла із Візантії. Як Київський князь, син Святослава Володимир, був менш войовничим та амбітним, ніж його батько, але, як виявилося, успішнішим у досягненні цілей. Володимиру було 15 років, коли помер його батько. У нього було троє братів, які теж прагнули трону. Але нова хвиля прийшлих Скандинавів полегшила йому шлях до влади. Перед тим, як боротися за київський престол з одним із братів, Володимир прожив понад 5 років як біженець у Скандинавії. На прабатьківщині свого клану він повернувся на Русь із новим військом вікінгів. Київський літописець розповідає, що після того, як Володимир узяв Київ, його вояки попросили платні. Він пообіцяв розрахуватися даниною з місцевих племен, однак виявився неспроможним їх доправити. Замість цього Володимир призначив командирів вікінгів намісниками фортець, побудованих на кордоні зі степом, дозволивши решті вояків вирушити в похід на Візантію. Він також наказав своїм людям не пускати цю армію в міста і запобігти її поверненню. Підрозділи вікінгів залишилися важливою частиною армії Володимира після його вступу на престол, але розповідь у повісті минулих літ висвітлює серйозну напругу між ним та дружинниками, що була характерною ознакою його правління. Це друге пришестя вікінгів дуже відрізнялося від першого. Тепер вони прийшли не як торгівці чи правителі, проте як найманці на службі управителя – який був вікінгом за походженням, але передусім був відданий власному князівству. Володимир не мріяв перенести столицю на Дунай. Він задовольнився тими можливостями, що мав на Дніпрі. Зрештою Володимир позбудеться не лише величезного впливу князівської дружини, а й племінних еліт. Він протидіяв місцевим князькам, призначаючи своїх синів та членів родини управляти різними частинами імперії, заклавши передумови для появи майбутніх князівств під зверхністю Києва. Так закінчувалася епоха вікінгів на Русі, на землі, названій на їхню честь. Ця зміна відображена і на сторінках повісті. Її автори зазвичай описували князівську дружину як таку, що складалася з вікінгів-варягів, місцевих слов'ян та угрофінів. Перші дві групи часто об'єднувалися під назвою «Русь», але з часом цю назву стали застосовувати до князівської дружини взагалі. Потім до його підданих в усіх верствах суспільства і нарешті до землі, якою він керував. Термін «руський» – та слов'янські стали взаємозамінними протягом 10-11 століть. Таке враження виникає не тільки від повісті минулих літ, а й від візантійських повідомлень цього часу. Володимир посів батьківський престол 980 року. Перші 10 років правління він провів у війнах, роблячи все, щоб держава, створена його предками, залишилася цілісною. Ідучи шляхом Святослава, Володимир знову розбив Хазарів і волзьких булгар, підтвердив владу над В'ятичами у басейні Оки і рушив на захід до Карпат, захопивши низку фортець у поляків, зокрема перемишль на нинішньому польсько-українському кордоні. Однак найбільших клопотів йому завдав південний кордон, де руські поселення потерпали від постійних нападів, печенігів та інших кочових племен. Володимир зміцнив захист кордонів, побудувавши укріплення вздовж місцевих річок, зокрема Сули та Трубежу. Він населив ці території військовополоненими та підданими з інших частин держави. Русь – Народжена у завоюваннях тепер домагалася стабільності, захищаючи кордони замість того, щоб атакувати кордони інших держав. Відносини Києва із Візантією за часі Володимира також зазнали змін. Якщо його пращур на київському престолі Гельгі Олег нібито посилав війська проти Візантії для здобуття торговельних пільг, а Святослав робив те саме, щоб захопити нові землі на Балканах, то Володимир навесні 988 року вторгся до Криму в гонитві за шлюбом, якщо не за коханням. Він обложив візантійське місто Херсонес, вимагаючи руки сестри імператора Василія II. За кілька років до того імператор попросив Володимира про військову підтримку. Пообіцявши натомість руку своєї сестри Анни, Володимир відправив війська на допомогу імператору, але Василій не поспішав виконувати обіцянку. Отримавши такого ляпаса, Володимир не став покірно підставляти іншу щоку, натомість напав на імперію. Його тактика спрацювала. Стурбований звісткою про падіння Херсонеса, Василій відправив свою сестру Анну до Криму. Вона прибула з почтом, до якого входило кілька християнських духовних осіб. Володимирове прохання про шлюб було виконане в обмін на гарантії, що варварський воїн, так сприймали правителя Києва у Константинополі, прийме християнство. Володимир пішов далі. Його хрещення започаткує процес християнізації Київської Русі і відкриє нову сторінку в історії регіону. Щойно весільна церемонія перебралася до Києва, Володимир прибрав пантеон язичницьких богів і наймогутнішого з них бога Грому Перуна. З пагорба на Дніпрі і відправив християнських священнослужителів хрестити населення Києва. Так почалося хрещення Русі – Довгий та складний процес, що розтягнеться не на одне століття. Наше головне джерело з історії хрещення Русі – київський літописець. Зазначає, що уваги Володимира домагалися мусульмани-булгари, юдеї-хозари, християни-німці, представники Папи Римського та грецький учений, який говорив від імені візантійського християнства – релігії, яку обрав Володимир. Історія про вибір віри, розказана у повісті минулих літ, звичайно ж, багато в чому наївна. Але вона відображає реальні альтернативи, з якими зіткнувся київський правитель і серед яких йому довелося обирати. Володимир обрав релігію найсильнішої держави регіону, де імператор був не менш важливою, а фактично більш важливою духовною особою, ніж патріарх. Обравши християнство, він отримав престижний шлюб із представницею імператорської родини, що швидко піднесло статус його династії до держави. Він узяв собі те саме ім'я, що й імператор Василій, засвідчивши цим, що у Візантії знайшов політичну та релігійну модель яку наслідуватиме в себе вдома. Покоління потому київські інтелектуали, зокрема митрополіт Ілларіон, порівнюватимуть його з імператором Костянтином, а хрещення Русі – з проголошенням християнства офіційною релігією Римської імперії. Безумовно, візантійська політична та церковна еліта допомогли Володимиру зробити правильний вибір – вони були незадоволені його одруженням та аж ніяк не наверненням у їхню віру. Візантійці почали посилати місіонерів до регіону невдовзі після того, як русичі-вікінги напали на Константинопіль 860 року. Уже тоді патріарх Фотій Константинопольський той самий ієрарх, який лишив нам опис першого нападу вікінгів на столицю Візантії, відправив одного з найкращих учнів – Кирила Солунського до Криму, а потім до Хозарського Каганату. Разом зі своїм братом Мефодієм Кирило упорядкував первісний варіант старослов'янської мови, спеціально створений для перекладу грецьких текстів слов'янськими мовами. Ці двоє пізніше стали відомі як апостоли слов'янства і були канонізовані. Спроби навернути київських правителів у християнство робили ще задовго до Володимирового хрещення. Про це свідчать історії його баби Ольги, яка стала першою християнською княгиною в Києві, діставши ім'я Олена. Поширюючи християнство, візантійські еліти здобували неабиякий вплив на варварських правителів та народи, які не мали знатного родоводу та вишуканої культури, але становили чималу руйнівну силу. Після навернення Володимира Константинопольський патріарх створив Руську митрополію, одну з небагатьох церковних провінцій, названих на ім'я народу, а не міста де розташовувалася резиденція єпископа чи митрополита? Патріарх зберіг за собою право призначати метрополітів для керівництва церкви Русі. Більшість із них будуть греками. Митрополит у свою чергу контролював призначення єпископів, більшість з яких походитимуть із місцевої еліти. Перші монастирі було засновано на основі візантійських статутів – Церковно-слов'янська мова – перша літературна мова Київської Русі, спочатку була переважно знаряддям перекладу, роблячи грецькі тексти зрозумілими для місцевих еліт. Володимир видав положення, що визначали права та привілеї духовництва, і віддавав десяту частину прибутків на церкву. Християнство в Київській Русі розпочалося з верхівки і повільно рухалося вниз суспільними сходами, поширюючись від центру на периферію вздовж річок та торговельних шляхів. У деяких віддалених районах, особливо в північно східній Русі, язичницькі жерці чинили опір новій релігії не одне століття. Тож київські місіонери, які зважувались туди поїхати – Гинуло ще і у 12 столітті. Вибір Володимира матиме великий вплив на його державу та всю історію Східної Європи. Замість продовжувати протистояння з Візантією, нове керівництво Росії уклало союз з країною-спадкоємицею Єдиної Римської імперії і у такий спосіб відкрило себе для політичних та культурних впливів Середземномор'я. Те, що Володимир зробив Русь не лише частиною християнського світу, а й східного християнства, пізніше матиме вирішальне значення у багатьох ділянках політичного та культурного життя. Багато наслідків цього кроку сьогодні є такими ж важливими, як і на рубежі другого тисячоліття. Володимир приніс на Русь християнство, а його спадкоємцям – Випала відповідальність окреслити, що це буде означати для політики культури та міжнародних зв'язків держави і забезпечити місце Русі у християнській спільноті народів, яку очолив Візантійський імператор. Жоден із наступників Володимира не відіграв такої важливої ролі в процесі християнського самовизначення Русі, як його син Ярослав. У той час, як його прадід Святослав увійшов в історію як хоробрий, батько Володимир був названий Великим, Ярослав став відомим як мудрий. Його можна було б також назвати законодавцем або будівничим, відзначивши таким чином головні досягнення його правління з 1019 до 1054 року, здобуті не в битвах, а у царині миру і культури, державної та етнонаціональної розбудови. Найвизначнішим спадком Ярослава є його широкомасштабне будівництво. Заложив Ярослав город великий Київ, а у города сього ворота є золоті, пише київський літописець. Золоті ворота стали головним входом до нових валів, які князь наказав побудувати в районі відомому археологам як місто Ярослава. Важко не помітити паралель між золотими воротами Ярослава та аналогічними воротами у Константинополі, що слугували Тріумфальною аркою та офіційним входом до імперської столиці. Київські золоті ворота було побудовано із каменю, як частину стіни, що оточувала замок. І їхній фундамент ще й досі можна побачити в центрі Києва. На початку 1980-х над цим фундаментом було збудовано нові золоті ворота, реконструкцію старих, а також пам'ятник Ярославу Будівничому. Найдивовижнішим будівельним проєктом Ярослава став Собор Святої Софії – яке було споруджено перед мурами міста. Ця будова справляє на відвідувачів глибоке враження сьогодні. Вона нараховує 5 нефів, 5 апсид, 3 галереї, 13 куполів. Стіни, змуровані з граніту та кварциту, розділених рядами цеглин. Усередині стіни і стелі прикрашені фресками та мозаїками. Будівництво завершили не пізніше 1037 року. Учені дотримуються думки, що Ярослав не лише перейняв назву та головні елементи конструкції Собору Святої Софії у Константинополі, а й запросив архітекторів, інженерів та каменярів із Візантійської імперії. Він будував не просто мури та церкви, а столицю нової держави, змодельовану за подобою найпрекраснішого та наймогутнішого міста, що його будь-коли знали русичі – Константинополя. Окрім будівництва церков та підтримки християнської релігії, київський літописець приписує Рославу і поширення грамотності та знань. Далі цитата. «І до книг він мав нахил, читаючи їх часто вдень і вночі, – повідомляє повість минулих літ. І зібрав він писців многих» і перекладали вони з гречезни на славянську мову. І письмо святеє, і списали багато книг. І придбав він книги, що ними повчаються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова». Правління Ярослава започаткувало розвиток грамотності у Київській Русі, яка прийняла церковно-слав'янську мову, що її опорядкували святі Кирило та Мефодій спеціально для перекладу текстів з грецької мови. Учителі тексти та сама мова прийшли на Русь із Болгарії, правителі якої прийняли християнство раніше за київських князів. Як зазначає літописець, під час правління Ярослава тексти в Києві не лише читали, а й перекладали. Незабаром з'явилися і власні твори. Слово про закон і благодать, написане між 1037 та 1054 роками Митрополитом Ілларіоном, якого призначив Ярослав, є одним із перших прикладів таких творів. Проповідь Ілларіона допомогла нещодавно християнізованій Русі увійти до кола християнських держав, порівнюючи князя Володимира із імператором Костянтином. Ще однією важливою подією став початок літописання в Києві. Більшість учених вважає, що перший київський літопис було створено у 1030-х роках, під час правління Ярослава, імовірно, у соборі Святої Софії. Лише пізніше центр літописання перемістився до Києво-Печерського монастиря, який створений за зразком Візантійських монастирів, веде походження від часів Ярослава. Якщо Київ наслідував Константинополь, то інші міста держави наслідували Київ. Так почалося будівництво нових церков Святої Софії – у Полоцьку та Новгороді, де вже стояла дерев'яна церква з такою назвою. Так само і місто Володимир у північно-східній Русі одержало власні золоті ворота. Більш важливим було поширення грамотності та знань у релігійних центрах, що порушило початкову монополію Києва на створення перекладних та оригінальних текстів і літописання. Новгородські інтелектуали невдовзі теж почали писати історію, взявши створений у Києві літопис за основу. Це з новгородського літопису нам відомо, що Ярослав Мудрий був не лише шанувальником книг та будівничим замків і церков, а й законодавцем. Прийшовши до влади в Києві, Ярослав винагородив Новгород – де раніше він княжив від імені батька Володимира, давши місту свободи, якими воно до того не користувалося. Це був знак вдячності за підтримку Ярослава в боротьбі за Київський престол. Новгородський літописець пов'язував це дарування особливих прав та привілеїв з укладанням Ярославом кодексу законів, відомого під назвою Руська правда, що становив кодифікацію звичаєвого права і мав величезний вплив на правову систему Київської Русі та її держав-наступників, ми не знаємо, чи справді руську правду укладено за часів Ярослава, цілком можливо, що це було зроблено пізніше за його спадкоємців, та цього напевно не могло статися до Ярослава бо до його правління просто не було досить освічених людей, здатних реалізувати такий задум. Наслідувати Константинополь та візантійських імператорів означало досягти не лише певного ступеня легітимності влади, а й незалежності, що дратувало візантійців. Відомо, що найменше два випадки, коли Ярослав не побоявся відкрито показати незалежність стосовно імперії. Перший – це призначення корінного русича Ілларіона, автора відомого слова про закони благодать, митрополитом Русі замість грецького Прелата, присланого із Константинополя. У цьому випадку Ярослав пішов за прикладом візантійських імператорів, відігравши роль, яку вони відігравали відносно своєї церкви – але його рішення було також викликом для Константинопольського патріарха, який зберігав за собою право призначати митрополітів на Русі. Призначення Іларіона було спірним і для самої Руської церкви. Тож після смерті Ярослава 1054 Київ повернувся до старої практики. Константинополь надіслав наступника Іларіона до столиці Русі. У Ярослав кинув виклик Константинополю 1043 року, коли флотилія, очолена одним із його синів, з'явилася біля візантійської столиці і зажадала грошей, погрожуючи у разі відмови атакувати місто. Причина повернення до таких вікінгівських методів ведення справ не зрозуміла. Можлива спроба Ярослава побудувати власний Константинополь виявилася занадто витратною, і в нього закінчилися гроші. Проте ми можемо тільки здогадуватися. Це могло бути ознакою невдоволення якимись попередніми вчинками візантійців або нагадування, що Русь є державою, яку треба сприймати серйозно. Якою б не була причина, та греки відмовилися платити і віддали перевагу битві. Руська флотилія розгромила Візантійський флот, але була майже вщен, знищена бурею і повернулася до Києва з порожніми руками. Досвід вікінгів більше себе не виправдовував. Якщо зусилля Візантії з навернення Русі до християнства, що почалися відразу ж після першого нападу на Константинополь 860 року, тлумачити як спосіб припинити подібні напади та забезпечити мирні відносини з варварською Русю, то ці зусилля явно досягли мети за правління Ярослава. Загалом, на відміну від пращурів, Ярослав підтримував мирні і навіть дружні відносини із Візантією. За Ярослава експансія не була головною метою київських князів. Їхнім пріоритетом стало збереження тих земель, що в них уже були, та управління ними. І Візантія як союзник та джерело знань і престижу могла запропонувати більше, ніж як ворог. За правління Ярослава Русь стала повноправним членом християнської спільноти держав. Пізніше історики назвуть його «тестем Європи», бо Ярослав віддав сестер та дочок за європейських правителів. Прийняття його батьком християнства візантійського зразка та подальше перенесення культурних впливів Константинополя на руський ґрунт були важливими передумовами для цих подій. На відміну від батька, Ярослав не одружувався із візантійською царівною. Це зробив його син Всеволод, який одружився із дочкою візантійського імператора. Костянтина IX Мономаха. Сам Ярослав одружився із донькою Олафа Еріксона, короля Швеції, що відображало варязьке походження династії. Його дочка Єлизавета була дружиною Гаральда Сміливого, короля Норвегії. Син Ізяслав одружився із дочкою польського короля Казимира, який уже був одружений з однією із Ярославових сестер. Дочка Ярослава Анастасія стала дружиною угорського короля Андрія І, а інша Анна вийшла заміж за короля Франції Генріха І. Якими б не були політичні причини цих шлюбів, у культурному плані вони дали більше користі європейським правителям, ніж київським князям. Найкраще про це свідчить приклад Анни. На відміну від чоловіка, Анна вміла читати та підписуватися своїм ім'ям. Це свідчить про те, що прославляння літописцям Ярослава за любов до книг та поширення освіти навряд чи було надмірним. Розділ 5. Ключі від Києва. Термін «Київська Русь», як і «Візантія», має пізніше походження, бо сучасники цих держав не вживали таких назв. Назву «Київська Русь» вигадали науковці XIX століття. Сьогодні цей термін означає назву «Розгалуджене держави із центром у Києві», що існувала у період між 10-м, та серединою XIII століття, коли розпалася під ударами монголів. Хто із законним спадкоємцем Київської Русі, або хто має право тримати метафоричні ключі від Києва? Ці питання історики порушують уже понад 250 років. Спочатку дебати зосереджувалися на проблемі походження руських князів. Ким вони були – скандинавами чи слов'янами? а потім із середини ХІХ століття до них додалося російсько-українське змагання за спадщину Київської Русі. Битва навколо останків Ярослава Мудрого, яка розгорнулася у ХХ столітті, підкреслює напруженість цього змагання. Ярослав помер у лютому 1054 року і був похований у збудованому ним соборі Святої Софії. Його тіло поклали до марморового саркофага, прикрашеного різбленими зображеннями християнського Христа та середземноморських рослин, зокрема і пальм, що аж ніяк не було характерним для Київської Русі. За однією з версій, саркофаг Кам'яне уособлення візантійського культурного імперіалізму колись був місцем останнього спочинку якогось візантійського вельможі, а до Києва його привезли мародери-вікінги чи заповзятливі комерсанти-греки. Саркофаг ще й досі перебуває в соборі, а останки Ярослава Мудрого зникли з Києва 1943 року під час німецької окупації міста. За деякими даними, вони опинилися в руках українських православних ієрархів у Сполучених Штатах – Журналісти пропускають, що нині вони можуть перебувати в церкві Святої Трійці в Брукліні. Чим можна пояснити перевезення останків князя Ярослава аж до західної півкулі? Відповідь – немає нічого спільного з американським культурним імперіалізмом, але тісно пов'язана з українськими претензіями на спадщину Київської Русі. Українські священнослужителі начебто забрали останки для того, щоб вони не потрапили до рук радянської армії, яка наступала. Стурбованість тим, що в разі повернення до Києва останки можуть завершити свій шлях у Росії, є одним із пояснень, чому опікуни церкви в Брукліні відмовляються обговорювати питання останків Ярослава із представниками українського уряду. Так чи інакше, мовчанкою вони тримають інтригу. І українці, і росіяни вважають Ярослава Мудрого своїм видатним середньовічним правителем. Його зображення наявне на банкнотах обох країн. На перших українських банкнотах, випущених невдовзі після здобуття незалежності, Ярослава зображено з вусами в українському стилі за традицією князя Святослава та українських козаків – на російській купюрі ми можемо побачити пам'ятник йому як легендарному засновникові російського міста Ярославль, що вперше згадується в літописі через 17 років після смерті князя. Російська банкнота показує Ярослава з бородою у традиціях Івана Грозного та московських царів того часу. Тож ким був Ярослав? Російським чи українським правителем? А якщо ні тим, ні тим, то якою була справжня ідентичність цього історичного діяча та його підданих? Найкращий спосіб почати обговорення цих питань – це зосередитися на десятиліттях після смерті князя. Смерть Ярослава завершила певний етап в історії Київської Русі, період її консолідації, і відкрила інший, у якому вона наслідувала приклад імперії Каролінгів. Менш ніж за століття після смерті її засновника, Карла Великого, 814 року, ця імперія розпалася на кілька менших держав. Причини занепаду та падіння обох імперій не дуже відрізнялися. Серед них постійні проблеми престолонаслідування, боротьба у правлячій династії, зростання місцевих політичних та економічних центрів і нездатність ефективно боротися із зовнішніми загрозами та вторгненнями. Довгостроковим наслідком їхнього розпаду стало поступове формування держав, що їх часто розглядають як попередників сучасних націй – Франція та Німеччина у випадку із Каролінгами, Україна та Росія у випадку із Київською Руссю. Князь Ярослав, який таки був мудрим правителем, передбачив проблеми, що можуть спіткати родину після його смерті. Імовірно, він згадав, яким довгим та кривавим був його власний шлях до верховної влади. Він почався 1015 року після смерті його батька і завершився більш ніж за 20 років. 1036 року, коли помер його батьком Стеслав, з яким Ярослав змушений був ділити престол. Між цими двома смертями було багато битв та конфліктів позначених смертями численних братів Ярослава. Двоє з них, Борис та Гліб, були позбавлені Київського престолу, натомість досягнувши святості, і тепер їх шанують як князів-мучеників. Деякі історики припускають, що їхнє вбивство замовив Ярослав. Так чи інакше, ближче до кінця життя він, вочевидь, хотів уникнути братовбивчої боротьби серед своїх синів. За повістю минулих літ Ярослав залишив заповіт, у якому поділив царство між синами, давши кожному окреме князівство. Київський престол, що включає не лише київську та новгородську землі, а й верховну владу над іншими князями, мав відійти до старшого сина. Інші мали правити під його протекцію та наглядом у окремих князівствах. Передбачалося, що Київський престол переходитиме від старших братів до молодших, поки не помре одне покоління князів. Нове покоління – за новий цикл, почавши від найстаршого сина найстаршого з братів. Більшість учених висловлюють сумнів щодо справжності Ярославового заповіту, однак хоч був він, хоч ні – Текст, що заявляє про існування такого заповіту, відображає практику, яка переважала після смерті Ярослава. Ярослав мав п'ятьох синів, які вижили, але в заповіті згадано чотири. Лише троє з них можуть спробувати на смак верховну владу після смерті батька. Київський престол перейшов до старшого сина Ізяслава, але він поділив владу з двома братами – які княжили в Чернігові та Переяславі – двох містах неподалік від Києва. Разом вони утворили неформальний вірат, рішення якого були майже обов'язковими для решти Рюриковичів – київської правлячої династії, що вела родовід від легендарного Рюрика, але згодом звелася до Ярославичів – нащадків Ярослава Мудрого. Тріумвіри впоралися з претендентами на їхню владу, захопивши одного з братів, який правив Полоцьком і кинувши його до в'язниці в Києві. Їхні столиці стали центром території, яку руські літописи називають «руською землею». Цей термін не був абсолютно новим. Він з'явився у слові про закон та благодать митрополіта Ілларіона – і таким чином може бути віднесений до часів Вірослава Мудрого. Однак сягнув він піка популярності наприкінці XI – на початку XII століття, коли тріумвіри вже зійшли зі сцени, а їхні сини та племінники зводили рахунки між різними гілками династії, одночасно відбиваючи агресію з півдня. Володимир Мономах – онук Ярослава Мудрого та візантійського імператора Костянтина IX Мономаха, зробив неабияку кар'єру, виявляючи відданість русській землі. Син одного з тріумвірів, він княжив у Переяславській землі – величезні території, що простягалися від степового прикордоння на півдні до північно-східних лісів навколо Москви, населених бунтівним плем'ям але головною проблемою Мономаха були не в'ятичі, які опиралися християнізації, а іноді і убивали ченців місіонерів а збільшення активності кочовиків на півдні князівства. У той момент, коли руські князі змогли зупинити печенігів, Ярослав розбив їх 1036 року. На кордонах Київської держави з'явилися нові, більш агресивні племена – це були половці або кумани. І до кінця XI століття вони вже контролювали чималу частину Євразійського степу від Іртиша на сході до Дунаю на заході. Руські князі були не в змозі самостійно, без підтримки інших членів династії, здолати половців. Їм потрібно було об'єднати сили, і ніхто не наполягав на цьому більше, ніж Переяславський князь Володимир Мономах, якому літописець приписує організацію низки успішних походів проти половців. Володимир Мономах, великий проповідник ідеї єдності Русі, ініціював реформу системи успадкування престолу. На з'їзді, організованому за допомогою Мономаха в Любачі 1097 року, князі вирішили позбутися удільно Лествичної сеньоральної системи успадкування, запровадженої Ярославом Мудрим. Було вирішено, що замість того, щоб сини та онуки тріумвірів мінялися на князівських престолах, кожен правитиме у власному володінні. Лише нащадки Ізяслава, старшого сина Ярослава, будуть успадковувати Київський престол. Але ця система не змогла працювати на практиці. Нових правил не дотримувався ні сам Мономах, коли домігся Київського престолу 1113 року, ні його наступники. Менш ніж за 40 років, між 1132 та 1169 роками у столиці змінилося принаймні 18 правителів, у четверо більше, ніж за всю попередню історію Київської держави. Більшість нових князів з'явилися в Києві внаслідок переворотів або ворожих вторгнень. Здавалося, кожен хотів володіти Києвом, і ті, хто мав шанси, випробовували долю. Проте 1169-го цю модель було порушено. Тоді військо Андрія Боголюбського, одного з наймогутніших та найамбітніших руських князів, який правив Володимиру Суздальським князівством, захопило Київ. Андрій навіть не зробив цього сам, а відправив воювати сина. Захопивши місто, переможці грабували його кілька днів поспіль. Князь відмовився переїздити до Києва і закладати там столицю. Вибір, зроблений Андрієм Боголюбським на користь власної столиці на Клязьмі, відобразив зміни, що відбулися у 12 столітті у політиці, економіці та суспільстві Русі. Основні князівства на периферії київських земель наростили силу та багатство в той час, коли в Києві та середньому Подніпров'ї точилася постійна внутрішня боротьба. Галицьке князівство у передгір'ях Карпат займалося торгівлею з Балканами вздовж Дунаю, що відбувалося з благословення Константинополя. Князі більше не потребували шляху Дніпром для процвітання. У Володимиро-Суздальському князівстві Андрій Боголюбський успішно кинув виклик булгарам, які контролювали Волзьку торгівлю. Новгород на північному заході збагачувався через торгівлю на Балтиці. Торговий шлях на Дніпрі через Київ ще існував, і обсяги торгівлі справді зростали, незважаючи на ворожість половців. Однак Дніпровський шлях уже не був єдиною або навіть головною комунікацією держави. У міру того, як місцеві князі ставали багатшими та сильнішими, вони прагнули відстоювати автономію або відверто вимагали незалежності від Києва. Вони мали всі підстави, щоб розглядати землю у спадкованні від батьків і дідів, а не недосяжну руську землю навколо Києва, Чернігова та Переяслава. Як головний об'єкт прагнень. Андрій Боголюбський був першим серед тих, хто вчинив саме так. У той час, як його пограбування Києва 1169 року глибоко закарбувалося в пам'яті місцевих мешканців, Володимир Суздальський продемонстрував інші, не менш очевидні спроби затвердитися в ролі незалежного правителя. Усе почалося з того, що Андрій залишив Вишгород біля Києва в суперчволі батька Юрія Долгорукого і рушив на північний схід. Юрій, який 1147 року заснував Москву, особлював консервативний спосіб мислення. Як син Мономаха, він виділив Володимиро Суздальське князівство – з його спадщини і став його розширювати та зміцнювати. Але кінцевою метою Юрія Долгорукого був київський трон, який він здобув, використовуючи повноваження Суздальського князя. Він помер на київському троні і був похований у київській церкві. Життя явно вдалося. Бунтівний син Долгорукого нічого з цього не хотів. Він переніс столицю князівства з Суздаля до Володимира та зробив усе можливе, щоб перетворити його на Київ на Клязьмі. Андрій залишив Вижгород не з порожніми руками. Він узяв із собою місцеву ікону Божої Матері Богородиці, яка згодом здобула популярність як Володимирська Божа Матір. Переміщення церковної релігії з Київської землі до Володимира – є доброю метафорою перенесення боголюбським символічної влади столиці Русі з півдня на північ. Символізм почався із ікони, але не закінчився нею. Київ слугував резиденцію митрополита у сієї Русі, що посилювало його значення. Андрій, який ніколи не розглядав своє князівство як частину руської землі, хотів власного митрополита. 1162-го, за сім років до пограбування Києва, він відправив послів до Константинополя, щоб йому дозволили поставити власного кандидата на посаду нового митрополита. Боголюбський дістав категоричну відмову. Глибоке розчарування для лідера, який уже здійснив усі необхідні приготування для свого митрополита. Нещодавно збудований золотоверхий Успенський собор, дуже схожий на золотоверхий собор Святого Михайла в Києві, був призначений для митрополита, але там розмістилися єпископи. Іншим проєктом Андрія Боголюбського, що безперечно мав київські походження, стала побудова золотих воріт. І собор, і золоті ворота досі стоять, нагадуючи про амбіції Володимирського князя. Як колись Ярослав Мудрий, Андрій наслідував наявну імперську столицю, щоб утвердити незалежність від неї. У північно-східній Русі він був не єдиним, хто марив Києвом. Дехто із дослідників вважає, що річки в цьому регіоні отримали назви після київських прототипів – Либідь, Почайна та Ірпінь. І Ярослав Мудрий і Андрій Боголюбський були руськими князями і, мабуть, мали схожі етнокультурні риси. Але їхні будівничі проекти свідчать, що вони мали різне ставлення щодо земель Русі. Ярослав був відданий Києву та величезній державі, яка простягалася від цього міста до Новгорода. Це відрізняло його від Святослава, який не мав такого зв'язку і Володимира Мономаха, чиї основні прагнення стосувалися руської землі навколо Києва, Чернігова та Переяслава. Андрій відрізнявся від попередників більшою прихильністю до власної водщини, ніж до об'єднаної руської держави. Цю зміну прагнень руських князів слід розглядати в контексті розвитку руської ідентичності – відображеної на сторінках руських літописів та юридичних текстів. Автори повісті минулих літ, завдання записувати події та коментувати їх переходило від одного покоління ченців до іншого, змушені були погоджувати три історичні ідентичності в розповіді. Руські походження скандинавських правителів Києва, славянські корені освічених еліт – та місцеву племінну самобутність. Хоча київські правителі та їхні піддані прийняли назву Русь, слов'янська, а не скандинавська ідентичність, що асоціювалася з цією назвою, стала основою їхньої самоідентифікації. Більшість підданих Рюриковичів були слов'янами. Більше того, поширення слов'янської самосвідомості за межами київської землі було тісно пов'язане із прийняттям християнства у Візантії та впровадження церковно-слов'янської мови як мови богослужіння, проповіді та інтелектуального дискусу Русі. Християнство з'явилося і в слов'янських, і в неслов'янських частинах держави, у шатах слов'янської мови та слов'янської культури. Щоб більше Русь ставала християнською, то більше вона і слов'янізувалася – Київські літописці поєднали місцеву історію з історією Балканських слов'ян, історією Візантії та включили її до історії християнського світу на місцевому рівні. Племенна самобутність повільно, але невпинно поступалася ідентифікації з місцевими князівствами, центрами військової, політичної та економічної влади, пов'язаними із Києвом. У літописах згадка про місцеві племена з часом почала поступатися згадкам про князівські резиденції на землі. Зокрема, літописець говорить про військо, що пограбувало Київ 1169 року, як таке, що складалося з мешканців Смоленська, а не Радимичів, жителів Суздаля, а не В'ятичів, уроженців Чернігова, а не Сіверян виникало відчуття єдності всіх земель під владою київських правителів. І, незважаючи на конфлікти та війни між князями з династії Рюриковичів, мешканці цих земель сприймалися літописцями як наші, на відміну від іноземців та язичників. Головним питанням було визнання влади київських князів. І коли деякі з тюркських кочових племен Степо визнавали їх, то ставали нашими язичниками. Політичне та адміністративне об'єднання різних племінних територій спричинило стандартизацію їхньої суспільної структури. На самій верхівці були князі з династії Рюриковичів, точніше, нащадки Ярослава Мудрого. Нижче стояли князівські дружинники, спочатку варяги, а потім дедалі більше слов'яни, які злилися із місцевою племінною верхівкою, сформувавши аристократичний прошарок під назвою бояри. Вони були воїнами, але в мирний час проводили суд та адміністрацію окремих земель. Бояри були основним класом землевласників і, залежно від конкретного князівства, мали більший або менший вплив на політику князя. Церковні ієрархи та їхні підлеглі також були серед привілейованих. Решта населення сплачувала князям податки. Городяни, до яких належали купці та ремісники, мали певну політичну владу, яку здійснювали на міських вічах, де вирішували питання місцевого управління. Іноді, як у Києві або доволі регулярно, як у Новгороді, такі віча впливали на успадкування або отримання престолу місцевими князями. Селяни, які становили більшість населення, не мали жодної політичної влади. Вони були поділені на вільних селян і на піввільних смердів. Останні могли втратити свободу через борги і повернути її, виплативши борг або після певного періоду, рабського послуху. Нижче від них на соціальних сходинках стояли раби, воїни або селяни, захоплені під час військових кампаній. Поневолення воїнів могло бути тимчасовим, але для селян залишалося постійним. Розміри штрафів за різні злочини, описані у «Руській правді», найкраще ілюструють ієрархічну структуру суспільства Київської Росії. Оскільки законодавці прагнули скасувати або обмежити кровну помсту, вони запровадили грошові штрафи, що мали стягуватися до князівської скарбниці за вбивство певних категорій людей. Штраф за вбивство члена князівської дружини або придворного, боярина, становив 80 гривень. Вільної людини на службі в князя 40 гривень, ремісника – 12 гривень. Смерда або раба – 5 гривень, але можна було на відносно законних підставах убити раба, якщо той ударив вільну людину. Оскільки різні регіони Київської Русі мали різне звичаєве право, запровадження єдиного зводу законів допомогло зробити державу більш однорідною, як і запровадження християнства та церковно-слов'янської культури, що походили із Києва. Схоже, цей процес став успішним саме тоді, коли політична роздробленість Київської Русі була майже неминучою. Збільшення кількості князів, які хотіли мати власні володіння. Велика територія Київської держави. Різні геополітичні та економічні інтереси її регіонів підірвали державне утворення, що на якийсь час спромоглося об'єднати землі між Балтійським та Чорним морями. Зміна геополітичних амбіцій київських князів від Ярослава Мудрого до Андрія Боголюбського відображає звуження князівських політичних інтересів від об'єднаної держави, яку ми називаємо Київська Русь, спочатку до низки князівств, об'єднаних терміном «руська земля», і врешті-решт, до периферійних князівств, які стали у 12-му та на початку 13-го століття досить сильними, щоб конкурувати з Києвом. Деякі історики вбачають у цих князівських утвореннях витоки сучасних східнослов'янських держав. Володимиро-Суздальське князівство стало провісником ранньомодерної Московії і згодом сучасної Росії. Білоруські історики ведуть походження своєї держави від Полоцького князівства. А українські історики вивчають Галицько-Волинське князівство, щоб зрозуміти засади українського державотворення. Але всі ці утворення та ідентичності у кінцевому підсумку беруть початок у Києві, що дає українцям одну, але важливу перевагу. Вони можуть вивчати витоки власної ідентичності та держави, не залишаючи меж своєї столиці. Розділ 6. Пакс монголіца. З латинської – монгольський світ. Даний термін використований у європейській історіографії для позначення впливу монгольського завоювання на соціальне-культурне та економічне життя народів Євразії, завойованих Монгольською імперією у 13 столітті. Київська Русь – держава із загалом невизначеною датою народження, має чітко визначену дату смерті. Вона сталася у грудні 1240 року, коли монголи – інша хвиля завойовників у євразійських степах – захопили Київ. У багатьох відношеннях монгольська навала на Русь знову зробила степ панівною силою у політиці, економіці та певною мірою культурі регіону. Вона поклала край незалежності заснованих у лісовій зоні держав та спільнот, об'єднаних на певний час у межах Київської Русі, і порушила їхні зв'язки з Чорноморським узбережжям, а через нього з Середземноморським світом. Монголи повернули стрілки з історичного годинника назад, у часи хозарів, гунів, сарматів, скіфів, коли степові спільноти контролювали внутрішні райони та отримували зиск із торгових шляхів, що вели до Чорноморських портів. Але монголи були грізнішою військовою силою, ніж їхні попередники – яким вдавалося опанувати в найкращому випадку західну частину євразійського степу, зазвичай від басейну Волги на сході до гирла Дунаю на заході? Монголи принаймні спочатку контролювали весь цей степ від Амуру та монгольських степів на сході до гирла Дунаю та угорських рівнин на заході. Вони заснували пакс монголівса монгольський світ. Конгломерат залежних та напівзалежних територій під владою монголів, де руські землі стали периферійною, але важливою частиною. Поява монголів зруйнувала ілюзію політичної єдності Київської держави і поклала край справжньої церковній єдності руських земель. Монголи визнали два головні центри княжіння на Русі – Володимиро-Суздальське князівство в сучасній Росії – та Галицько-Волинське в сучасній Україні. Константинополь наслідував цей приклад, розділивши руську митрополію на дві частини. Політичну та церковну єдність руської землі з центром у Києві було порушено. Галицькі та володимирські князі віднині займалися будівництвом власних руських земель на своїх територіях. Хоча вони претендували на одну назву – Русь, Два князівства рухались в дуже різних геополітичних напрямках. Обидва вели родовід своїх династій від Києва, який також слугував для них первісним джерелом руського права, літературної мови, релігійних та культурних традицій. Обидва опинилися під чужоземним монгольським контролем. Але природа їхньої залежності від монголів була різною. На землях, що нині належать до Росії і керувалися з Володимира, монгольська присутність тривала до кінця 15 століття і зрештою увійшла в історію як татарське ярмо, назване так за ім'ям тюркомовних племен, які були частиною монгольських військ і залишилися в регіоні після того, як його покинули не дуже численні монголи. Погляд на монгольське правління, як на надзвичайно тривали – та деспотичне панування варварів є відмінною рисою традиційної російської історіографії і продовжує впливати на загальну інтерпретацію цього періоду східноєвропейської історії. Однак у ХХ столітті прихильники Євразійської школи російських істориків узяли під сумнів це негативне ставлення до монгольського правління, підкреслюючи його позитивні впливи на Росію. Характер присутності монголів на території України вносить додаткові корективи до традиційного судження татарського ярма. В Україні, керованій Галицькими та Волинськими князями, монголи були менш впливовим фактором, ніж у Росії. До того ж, їхнє панування було коротшим. По суті, тривало до середини XIV століття. Ця різниця матиме глибокий вплив на долі двох земель і народів, які їх населяли. Стрімкий рух монголів до всесвітньої слави почався в степах сучасної Монголії 1206 року, коли Тимучин, місцевий племінний вождь та воєначальник, об'єднав кілька племінних союзів і прийняв титул хана всіх монголів. Чингесхан як стали називати Тимучина після смерті – Провів перші 10 років правління здебільшого у війнах із Китаєм, чиї землі першими увійшли до його імперії, що стрімко розширювалися. Наступним великим здобутком стала Центральна Азія, що лежала на захід від Китаю на великому шовковому шляху. До 1220 року до рук монголів потрапили Бухара, Самарканд і Кабул. Наступними стали половці та волзькі булгари, які були розбиті разом із деякими русськими князями близько 1223 року. Тоді ж монголи вторглися до Криму і захопили фортецю Судак – один із ключових торгових центрів на великому шовковому шляху, що був у той час під владою половців. Перед смертю 1227 року Чингисхан поділив царство між синами та онуками. Західні землі, що включали тоді Центральну Азію та степи на схід від Волги, відійшли до двох його онуків. Один із них, хан Батий, був незадоволений спадщиною і посунув межі царства далі на захід. Цей наступ став відомий як монгольська навала на Європу. В 1237 року монголи оточили і узяли рязань на східному кордоні Володимира суздальського князівства. Володимир, столиця князівства, впав на початку лютого 1238 року. Коли захисники міста зайняли останню позицію в Успенському соборі, збудованому Андрієм Боголюбським, монголи підпалили його. Міста, які захищалися найбільш за пекло, знищували вщент. Так було у випадку із Козельськом, що впав після семитижневої облоги. Руські князі як могли опиралися монгольські навалі. Однак розрізнені та дезорганізовані не мали чого протиставити високомобільній та злагодженій монгольській кінноті. Коли монголи досягли Києва у листопаді 1240 року, їхнє величезне військо справило неймовірне враження на захисників міста. Далі цитата. «І не було чути нічого, від звуків скрипу возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і від звуків і ржання стат кони його, і сповнена була земля руська ворогами». Згадує літописець коли кияни відмовились здатися, Батий привіз катапульти, щоб зруйнувати міські мури, споруджені із каменю та колод за часів Ярослава Мудрого. Городяни кинулися до десятинної церкви, першого кам'яного храму, збудованого Володимиром Великим, на честь свого хрещення, але вага людей та їхнього майна виявилася за великою для стін, що впали поховавши втікачів під уламками. Софійський собор вижив, але, як і інші церкви, був пограбований. З добичу загарбників стали його цінні ікони та посуд. Переможці розграбували місто. Жменька мешканців, яким пощастило вижити, тремтіла від страху в руїнах колись величної столиці, чиї правителі прагнули змагатися із Константинополем. Джованні да Плано Карпіні, посол папи римського Інокентія IV, який проїздив через Київ у лютому 1246 року дорогою до монгольського хана, залишив такий опис наслідків монгольської навали на Київщині. «Коли ми проїздили цією землею, то йшли крізь численні кістки та черепи мертвих людей, що лежали на землі». Київ зазнав майже смертельного удару від нападу монголів і протягом багатьох століть не міг відновити колишні значення та процвітання. Але населення Київської та Переяславської земель не залишило регіон і не переселялося масово до басейну Волги та Оки, як припускали деякі російські історики у 19 столітті. Навіть якщо мешканцям Київської землі і доводилось тікати зі степових окраїн, вони мали безліч можливостей знайти прихисток у лісах Північної України, уздовж річок Прип'ять та Десна. Невипадково, найдавніші українські діалекти поширені в лісах Прикарпаття та передгір'ях Карпат, територіях, захищених від нападу кочовиків, лісами, болотами – та гористим рельєфом. На той момент, коли Київ упав під натиском монголів, він уже не правив над усіма руськими землями, а сам був під владою, так би мовити, провінціалів. Обороною міста керував воєвода Дмитро, який служив князю Данилу, правителіві Галичини і Волині. Князь Данило взяв столицю Русі під свій захист 1239 року за домовленістю із київським князем Михайлом, який утік з міста після того, як спочатку чинив опір монголам, але втратив головну цитадель – місто Чернігів. І зрештою – волю до боротьби. Данило Галицький був новою зіркою руської політики. Як і Чингисхан, він був сиротою. Данилові було чотири роки, коли у 1205 році його батько Роман, якого літописець називав самодержцем Русі, загинув у битві із поляками. За кілька років до того Роман, чия вочина спочатку включала Волинське князівство, зміг узяти під контроль сусіднє Галицьке князівство, ставши правителем усіх русських земель на захід від Києва. Данило та його молодший брат Василько успадкували титул батька, але не владу. Їм довелося боротися із суперниками, руськими князями, бунтівним галицьким боярством, а потім із поляками та огорцями. Лише 1238 року, у рік навали монголів на Північно-Східну Русь, Данило нарешті відновив контроль над Галичиною та Волинню, і поставив у Києві воєводу. Монгольська навала стала для Данила випробуванням. Його якостей полководця та правителя. Що ще більш важливо, він показав талант дипломата. Коли монгольський воєначальник зажадав, щоб Данило передав столицю Галич монголам, той поїхав до Батия у його столицю Сарай на Волзі. Такі візити вже здійснювали інші руські князі, щоб присягнути на вірність монголам та отримати ханський ярлик – письмовий дозвіл на умовне право керувати князівствами. Далі цитата. «Чи п'єш ти чорне молоко, наше пиття, кобиля чи кумис?» – спитав хан Данила, як стверджує літописець. «Досі я не пив, а нині ти велиш, я п'ю» відповів Данило, демонструючи ханові повагу та покору. Критично ставлячись до самої ідеї присяги русських князів-християн монгольським ханам-язичникам, літописець описав три моделі їхньої поведінки стосовно монголів. Чернігівський князь Михайло був прикладом першої, яка викликала у літописця найбільше схвалення. Оскільки нібито Михайло відмовився на вимогу Батия вклонитись кущу, піти на компроміс із християнською релігією, його вбили за наказом хана. Володимиро Суздальський князь Ярослав представив другу модель Віровідступництво. Він нібито погодився вклонитися кущеві і тим самим заслужив осуд літописця. Данило обрав третю модель яка не являла собою ані повної відмови, ані цілковитої покори монгольській владі. За словами літописця, який співчував Данилу, князь не став на коліна перед кущем, щоб не зганьбити християнську віру, але випив кумис, що означало прийняття ним світської влади хана. Насправді монголи ніколи не просили руських князів зрікатися християнської віри – і загалом виявляли максимальну терпимість до православної церкви. Але виокремлення літописцем трьох моделей поведінки відображає дуже реальні градації готовності руських князів до співпраці із монголами чи до опору їм. Князь Михайло, якого вбили за наказом Батия, відмовився здаватися монголам 1239 року і навіть убив послів від хана. Ярослав Володимирський, навпаки, був першим із руських князів, хто присягнув на вірність монголам, за що отримав титул Великого князя Русі та право призначати київського воєводу. Він залишався вірним монголам до самої смерті 1246 року. Так само робив і його син Олександр Невський якого російська православна церква пізніше визнала святим за його роль у відбитті нападів західних агресорів, шведів та тевтонських рицарів. Данило ж взяв інший курс. Присягнувши на вірність Батию, він не збирався надто довго дотримуватися цієї присяги. Данило отримав ярлик Батия на Галичину та Волинь в обмін на обіцянку платити Данину – та брати участь у монгольських воєнних кампаніях у регіоні. Монгольський сюзеренітет захищав Данила від претензій на його територію не лише з боку князів-суперників, а й агресивних західних та північних сусідів. Данило скористався новою атмосферою політичної стабільності, щоб почати економічне відродження своєї держави. Вона була менш спустошеною ніж інші частини України, і служила притулком для втікачів і їх земель, що лежали ближче до степу, де монголи здійснювали безпосереднє управління. Якщо вірити руським літописцям, економічні можливості Галицьких та Волинських міст під протекцію Данила приваблювали багатьох біженців з решти України. Данило переніс столицю далі від степу до новоствореного міста Холм, нині Хелм, у Польщі. Князь прагнув перетворити його на великий економічний центр. Далі цитата. Коли ж побачив все князь Данило, що Бог сприяє містю, тому став він прикликати приходнів, німців і русів, іноплеменників і ляхів, Повідомляє літописець, ішли вони день у день, і юнаки, і майстри усякі утікали сюди от татар сідельники і лучники, і сагайдачники, і ковалі заліза, і міді, і срібла, і настало пожвавлення, і поповнили вони дворами навколо города, поле і села. Холм не був єдиним об'єктом Данилової уваги. Князь також заснував нові міста, зокрема Львів, майбутню столицю регіону, що вперше згадується 1256 року і названий на честь Данилового сина Лева, а також укріплював старі міста. Заправління Данила та його наступників Галицько-Волинське князівство зосередило у своїх кордонах більшість, заселених на той час українських земель. Його підвищення було пов'язане із політичними, економічними та культурними процесами, що послабили владу Києва та сприяли появі прикордонних князівств. Монгольська навала лише прискорила це зростання. Деякі історики стверджували, що послужливість монголам була найкращим виходом для руських князів, якщо ті дбали про добробут підданих. Монгольські панування, аргументують вони, принесло стабільність та торгівлю в регіоні. Щоправда, зруйнованому Києву знадобилися століття для відновлення. Та це було радше пов'язано з переміщенням торгових шляхів із Дніпра на Дон та Волгу на Сході та Дністер на Заході, ніж з обсягами руйнувань. Так само далеко не руйнівним було захоплення Криму монголами – у популярному переконанню, що базується на ранній історіографії, монголи не привели на півострів кримських татар. Вони лише сприяли його поглинанню тюрками, кипчаками, що почалося задовго до монгольської навали. Фортеця Судак, узята монголами у 1220-ті роки, з часом поступилася роллю головного центру торгівлі Феодосії, або Кафі, спершу під Генуеським, а потім під Венеційським правлінням. Крим залишався комерційним центром регіону, пов'язуючи Євразійський степ із Середземномор'ям під час монгольського панування. Монголи були потужною, але часто відсутньою на українських землях силою у другій половині 13 століття. І правителі Галицько-Волинської держави охоче користувалися цією обставиною. Вони прагнули здобути незалежність від Орди, створюючи місцеві союзи. Данило зосередив зовнішню політику на відновленні стосунків із західними сусідами та укладанні союзів, щоб мати підтримку в разі конфронтації з монголами. 1246-го, повертаючись від Батия, Данило випадково зустрів Джованні да Плано Карпіні, чий опис зруйнованого монголами Києва ми цитували раніше – вони обговорили започаткування стосунків між Данилом та Папою Римським. Повернувшись до Галичини, Данило відправив представника православного духовництва до Ліуна, де на той момент була папська резиденція, щоб установити безпосередній контакт. Папа Інокенті IV хотів, щоб Данило визнав його верховним релігійним лідером. Данило, у свою чергу, хотів перетягнути папу на свій бік, щоб об'єднати католицьких правителів Центральної Європи у боротьбі проти монголів. Ці контакти, розпочаті за допомогою Джовані да Плано Карпіні, зрештою привели до видання «Іннокентієм IV. Булли», що спонукало християнських правителів Центральної Європи та Балкан узяти участь у христовому поході проти монголів. Він також відправив легата до Данила і подарував йому корону християнського короля. Князь Данило став королем Русі. Окрім підтримки від папи, Данило нарешті уклав союз із королем Угорщини, який погодився віддати дочку заміж за його сина. Другий син Данила одружився з дочкою австрійського герцога. 1253-го, підбадьорений обіцянками підтримки з Центральної Європи, Данило розпочав бойові дії проти монголів. Невдовзі він узяв під контроль частини Поділля та Волині, що були під монгольським пануванням. Він не міг вибрати кращого часу для наступу. 1255 року помер Батий, а кожен із його наступників правив менше року. Монголам знадобилося п'ять років, щоб повернутися до Галичини та Волині з новим військом і відновити панування на згаданих землях. На цьому етапі вирішальне значення повинна була мати західна підтримка, однак вона так і не матеріалізувалася. Центральноєвропейські правителі проігнорували папську булу із закликом до хрестового походу проти монголів. Подружні зв'язки також мало допомогли, бо Угорщина ще оговтувалася після нещодавньої поразки від чехів. Данилу довелося битися із монгольським військом самотужки. Монгольський воєначальник Борундай, який прибув до Галицько-Волинського князівства, на чолі Великої армії зажадав участі Данила в кампаніях проти литовців і поляків, що ставило хрест на союзах побудованих них у цьому регіоні. Також Бурундай вимагав від Данила знищити укріплення, побудовані навколо міста, що робило князівство вразливим до потенційних нападів зі степу. Данило був змушений це зробити. Він ще раз визнав себе васалом монголів. За альянс із папою Римським у 1250-ті роки князь Данило розплатився не лише, Невдалим Христовим походом, а й зіпсованими стосунками із православним духівництвом, як у Константинополі, так і вдома на Русі, після захоплення Константинополя учасниками четвертого христового походу розбіжності між східним і західним християнством стали чимось більшим ніж просто богословськими та юрисдикційними нюансами, вони переросли у відкриту ворожість, що посилювалася на Росі митрополитами, надісланими із Константинополя. Данило, зрештою, змусив замовкнути опозицію в місцевому духовництві, яка критикувала його за союз із папою, однак не Константинополь. Коли 1251 Проте же Данила на посаду митрополита всія Русі колишній холмський єпископ Кирило, прибув до Нікеї, тодішнього осідку Константинопольського патріархату, за благословенням Кирило затвердили на посаді за умови, що він не буде мешкати в Галичині, чий князь відомий з мовою з папою. Кирило – корінний галичанин переїхав до Володимира Суздальського князівства. Офіційне пересування Київського митрополитного престолу до Володимира на Клязьмі відбулося 1299 року під час перебування на посаді наступника Кирила Грека митрополита на ім'я Максим. 1325 року митрополичний престол було знову перенесено тепер уже до Москви іншим галицьким ієрархом Митрополитом Петром. Це стане головним чинником зростання московських князів як лідерів північно-східної Росії – ядра сучасної Росії. Монгольське панування над територією сучасної Росії було суворішим і тривало довше, ніж в інших частинах Росії. Землі навколо Москви просто були ближче до центру володінь золотординських ханів. Монголи створили посаду Великого князя Русі для того, щоб полегшити управління державою та збирання данини. Спочатку цей титул перейшов до Володимиро Суздальських князів, а потім за нього змагалися два провідні князівства регіону – Москва і Твер. У довгостроковій перспективі князі Москви – такі собі власники – Столиці Митрополії перемогли у боротьбі за посади і, що більш важливо, за опанування монгольської частини Русі. Митрополит, який перебрався з Києва до Володимира, а потім до Москви, зберіг за собою титул Митрополита всія Русі. Як компенсацію Константинополь дозволив Галицько-Волинським князям створити власну Митрополію 1303 року. Цей новий престол, заснований у місті Галичі, столиці Галицького князівства, дістав назву «Митрополії Малої Русі». Вона включала в себе 6 із 15 єпархій або дієцезій, що колись були під юрисдикцію Києва. Серед них були не лише єпархії на територію сучасної України, а й Турівська єпархія у нинішній Білорусі. Так народився термін «мала Русь», який, як вважають деякі вчені, греки розуміли як внутрішню або ближчу Русь. Пізніше цей термін стане яблуком розбрату у боротьбі за українську національну самосвідомість разом із назвою «малороси», прикріпленою у 20 столітті до прихильників загальноросійської чи проросійської самоідентифікації серед східних українців. Але початки його були саме у Галичині. Вторгнення Монголії та їхня тривала присутність у понтійських степах уперше поставила руську еліту перед вибором між Сходом, представленим як кочовиками степу, так і візантійським християнством, і Заходом, який особлювали центральноєвропейські правителі, що визнали духовну владу папи. Уперше опинившись на головній лінії європейського політичного та культурного розлому, після київської еліти на територію сучасної України почали політичне та культурне балансування що продовжило їхню незалежність від Сходу до Заходу щонайменше на одне століття. Історики часто розглядають Галицько-Волинське князівство як останню незалежну державу на території України до виникнення козацької гетьманщини у середині 17 століття. Ця думка потребує деяких уточнень – перебуваючи в незгоді, а іноді і у стані війни з ханами Золотої Орди, Галицько-Волинське князівство формально залишалося ординським васалом, який сплачував Данину аж до 1340 року. В обмін на Данину хани дозволяли Галицько-Волинським правителям повну самостійність у внутрішніх справах. На міжнародній арені – Галицько-Волинське князівство до самого кінця отримувало вигоду від існування Пакс Монголіца, євразійського порядку підпертого монгольською кіннотою. Ослаблення та остаточне руйнування такого міжнародного порядку у східній Європі сприяло і занепаду Галицько-Волинського князівства як єдиної та відносно незалежної держави. Розпад Галицько-Волинського князівства почався із події, що сьогодні видасться тривіальною, але для середньовічних та ранньомодерних держав мала надзвичайну важливість – вимирання правлячого дому, у цьому разі династії Галицько-Волинських князів. 1323 року померли обидва правнуки князя Данила. Деякі історики вважають, що вони знайшли смерть у битві з монголами. Оскільки у князів не було нащадків по чоловічій лінії, владу перебрав князь Мазовії Болеслав, племінник по матері покійних князів. Католик від народження Болеслав прийняв православ'я і змінив ім'я на Юрій. Для нього політичні амбіції були явно дорожчі від релігійних поглядів. Та цього було недостатньо для місцевої аристократії – бояр, які зневажали нового правителя за те, що той нехтував їхніми інтересами та слухав поради людей, яких привіз із собою із Польщі. 1340 року бояри отруїли Юрія Болеслава – останнього правителя, який титулував себе «князем Малої Русі» що призвело до тривалої міжнародної боротьби за Галичину та Волинь і в кінцевому підсумку до розпаду князівства. У другій половині XV століття колись могутнє князівство було поділене на дві частини – Галичина та Західне Поділля відійшли до Польщі, а Волинь – до Великого князівства Литовського. Польський король Казимир III був головним актором у драмі захоплення Галичини Польщею. Спершу 1340 року він спробував узяти Львів, столицю князівства, із 1270-х років. Місцева знать на чолі із галицьким боярином Дмитром Детьком звернулася по допомогу до монголів і за їхньої підтримки відбила наступ поляків. Але 1344-го Казимир повернувся і у цьому разі зміг захопити частину князівства. 1349-го після смерті детька польські війська зайняли Львів і решту Галицького-Волинського князівства. Литовські та місцеві війська вигнали їх із Волині наступного року, але поляки зберегли володіння в Галичині. У середині 14 століття сотні польських дворян з інших частин королівства переїхали до Галичини у пошуках землі, що пропонувалася в обмін на військову службу. З точки зору Казимира, умовна власність на землю була запорукою того, що знать не буде нехтувати обов'язком захищати нову провінцію. Польське королівство повністю включило нові землі лише обов'язком у 1430 роки, як Руське та Подільське воєводство. Також приблизно в цей час у відповідь на вимоги місцевої знаті, як польської, так і української, право на безумовне землеволодіння було поширене на місцевих мешканців шляхетного походження. Найважливішою політично-правовою подією, пов'язаною із Включенням Галичини та Поділля до складу Польського королівства було надання місцевій знаті тих самих прав, що ними користувалися її польські колеги. До цих прав належало і право на участь у місцевих сеймах або зборах місцевої шляхти, де розв'язували не лише місцеві питання, а й загальнодержавні справи та питання зовнішньої політики. Нові шляхтичі також отримали право обирати представників до сейму всього королівства, і оскільки оборона Галицько-Волинського прикордоння від вторгнень степових племен набула більшого значення в період між чотирнадцятим та шістнадцятим століттями, вони використовували це право повною мірою для лобіювання власних інтересів при королівському дворі. Інтеграція Галичини та Поділля до Польського королівства, яка відкрила регіон для впливу польської моделі шляхетської демократії, німецької моделі міського самоврядування, італійської освіти епохи відродження, коштувала, на думку деяких українських істориків, занадто дорого. Регіон втратив напівнезалежний статус – а боярська аристократія – економічну силу та політичне домінування в місцевій політиці. Культурна полонізація вплинула не тільки на аристократію, а й на місцеве шляхетство. Руські ремісники витіснялися з міст швидкими темпами, а православ'я постало перед потужньою конкуренцією із боку римсько-католицької церкви. Велике князівство Литовське запропонувало іншу модель інкорпорації українських земель до складу іноземної держави. У середині 14 століття один із литовських князів захопив Волинь у запеклій боротьбі з польськими суперниками. Також він отримав контроль над Київською землею, яка на відміну від Галичини та Волині перебувала під більш-менш прямим контролем монголів. Як з'ясувалося, литовська модель була сприятливішою для збереження політичного впливу, соціального статусу та культурних традицій місцевих еліт, ніж польська. Велике Князівство з'явилося на українській сцені в першій половині XIV століття за часів найвідомішого правителя – великого князя Гедеміна або Гедемінаса, успішного будівничого імперії та засновника литовської правлячої династії. За деякими даними, Гедеміну вдалося поставити свого князя у Києві на початку 14 століття. Здається, це не мало спочатку прямого впливу на статус князівства. Зміна станеться лише тоді, коли литовські князі за підтримки місцевих дружин почнуть витісняти татар далі в степ. Вирішальна битва відбулася 1362 року. Тоді литовські та руські війська під проводом сина Гедеміна Ольгерда або Альгірдаса розбили сили Ногайських татар, провідного племені Золотої Орди у Понтійських степах у битві на Синіх Водах, річці в нинішній центральній Україні. Унаслідок цього – Кордон Великого князівства Литовського пересунувся на південь до гирла Дністра та узбережжя Чорного моря. Велике князівство Литовське стало не лише могутнім наступником Київської Русі, але і володарем більшості українських земель. Литовці принесли на Русь свою династію Гедеміновичів, але наступники Гедеміна – асимілювалися набагато швидше, ніж їхні попередники Рюриковичі із X століття. Литовські правителі одружувалися із представницями місцевих руських родів із задоволенням, приймаючи православ'я та слов'янські християнські імена. Переважання Росії у культурній сфері сприяло акультуризації литовців. Авторитет візантійського християнства схилив на свій бік литовську еліту, яка у XV столітті ще залишалася язичницькою. Ділова мова Русі, що склалася на основі церковнослов'янської, принесеної християнськими проповідниками наприкінці X століття, слугувала мовою адміністрації на всій території Великого князівства Литовського. Його звіт законів, що став відомий у 16 столітті під назвою Литовського статуту, являв собою версію руської правди. Велике князівство фактично стало у політичному, правовому та культурному відношеннях спадкоємцем Київської Русі. Виняток становила тільки нова династична лінія. Більшість населення складали пращури сьогоднішніх українців та білорусів. Деякі історики використовують для позначення цієї литовської держави термін «литовсько-руська» або навіть «русько-литовська держава». Оскільки польське королівство та велике князівство литовське взяли під контроль більшість українських земель, політика цих держав започаткувала політичні, соціальні та культурні зміни, які різнилися по обидва боки нового кордону. Дві держави провадили дуже різну політику щодо адаптації та асиміляції руських еліт і суспільства. Але в обох випадках ми бачимо появу та зміцнення схожих тенденцій, що призвели до занепаду автономних прав руських князівств. До кінця 15 століття вони будуть стерті з політичної карти регіону, завершивши княжу добу, що почалася в Київській Русі ще у X столітті.